Allahu Akbar. Subhanahu Wa Taala. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Alaihi Wasallam. Wa Alaihi Masha'allahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Ya Tabrulah Alaihi. Wa Alaladul Baqarah Alaihi Wasallam. Mau ibu tapi kebaikan itu hidup di dalam. Jadi, Alhamdulillah hamdalah syukur Allah SWT Kita berhubung dengan pengajian kita. Jadi tentang soalan yang lepas berkenaan dengan word mengenai nikah dan menyembunyikan persetanan. Apa okay, dekat salib di sini. Jadi dia berbunyi azhirun mika waqfu kitab. Rawal Darani, Dailami, raw Dailami fil Kitab. Sewa Imam Dailami dalam kitab dia Musnad Kitab, an Ummi Salmah daripada Umi Salmah. Tu dia punya Dewa lah Yang lebih panjang lagi ni, di sini. <coughs> di riwayat yang masyhur itu i'lanun bin nikah waj'aluhu fil masajid waddaf, wa dribu alayhi dhuh. Tapi riwayat bidukoh. Rawi Tirmizi an Aisyah wa dha' fahu wa dha' mudha'fah fahu. Walakin lahun syawahid fa yakunu hasanan bidairi. Riwayat Mudrimizi daripada Aisyah dan Mudrimizi memelemahkan hadis segala Mananya mengenai muhalif ini adalah tentang air. Walaukanlah usyahid, tetapi baginya terdapat banyak syahid ataupun saksi-saksi ataupun hadis-hadis yang semuanya dengannya menyokong hadis tersebut. Kau yang maka jadilah hadis tersebut hasanan dirawih, hadis hasan dirawih meningkat ke derajat hasan. Dikutuk air meningkat ke derajat hasan kurang sekiranya disebagai hadis syahid-syahid ataupun penyokong-penyokong hadis daripada hadis yang lain. Asal dikeliri balas sahih dan bahkan sahih alam al sahiti. Tidak apa yang akan dijelaskan nanti. Kami Syawahid iaitu yang terdapat hadis-hadis yang menyokong hadis tersebut marwah marwahu ini ini majah hadis yang dikenal ini majah wahabunil wahabunil mani yang dan ibni mani min hadis dan anas sebut hadis anas wa a misyal sebut hadis wa a kama fil Allah ala al Allah ali ini yang masuk itu kemudian Walmaqasid maqasid kitab maqasidul hasanah Imam Syafii wa غيره dan selain dari kita tersebut wa ma fil Musnah Ahmad dan apa yang telah terdapat dalam kitab muslim Ahmad al ibni zubair ibn zubair Zubai, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aslamu -aslam sande nikah dan kamu apa ini, sahawi, imam, sahawi berkata, ni mengiklankan nikah. Maka para Sahabi, memang para Sahabi berkata, "Maksud Sahabi ni adalah murid Mina Hajar, peladi yang mengarah kitab Muktasid Hasanah tadi tu. Filazi, filazi dalam bahasa waqur khibah dan sembunyikanlah ataupun eh uh, ya, sembunyikanlah ketua itu pertengahan. Wa bihi dan dengan itu tersebut bermuka mana arba'at nikah nikah rahsia? Bagi orang-orang yang membatalkan nikah secara rahsia. Momen sholih dan yang terakhir hadis-hadis yang yang lain, ma rawahu ibnu Haidhban wal hakim wal sahaahu dan ibnu Haidhban yang terakhir saya adalah seboleh ibnu Haidhban dan juga hakim dan mereka berdua dalam mansuhah dan hadis tersebut. Watubrani dan iman tubrani wa Abu Nuaim dan Abu Nuaim ain an Ibnu Zubair hadis oleh Ibnu Zubair dan min hal yang di antaranya lagi marahu tabrani an Ibara bin Aswad cuma sebenarnya kan dengan sanad yang lain daripada Ibara bin Aswad billa'in dengan lafaz billahi asharun nikah Wa'ah 'an Masyurkanlah masyhurkanlah ataupun masyhurkan maknanya masyhurkan nikah dan wa'ah ini dan edarkanlah Wa marawahu da'lamidara apa yang hadis yang dia bukhari dan al-Tirmizi an Ummu Salmah daripada Ummu Salmah bilafzi dengan lafaz azharun nikah zahirkanlah nikah waqul sidbah dan sembunyikanlah pertunangan waqala an majmu wa minasyawahid la huwa majmuhata daripada hadis fadilishnya yang kau orang lain ma'an al-Tirmizi wa Hasan sampai diriwayatkan di Bukhari dan Muslim dan beliau menhasankan hadis tersebut. Wan Nasa'i dan Wan Nasa'i dan Ibnu dan Ibnu wal Hakim dan hadis wasahhabu dan mereka mensahihkannya. Al Muhammad bin Hatib bil hadzi faslu ma halal wal haram furrul dhuk wa nikah. Aku yang membezakan di antara haram memisahkan di antara halal dan haram maksudnya di antara dua lelaki dan perempuanlah orang awalnya kan haram maknanya menjadi halal iaitu terguduh memukul gendang ataupun sini. wasfaut dan suara di dalam pernikahan jadi bermakna disunarkan untuk kita menghilangkan menghebarkan nikah dan juga menyembunyikan atau merahsiakan pertulangan dan juga disunarkan untuk memukul kompang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 jadi, ni'lankanlah nikah dan jadikanlah sebut di masjid Wa ribu alihi biduh Mufiri wa yasin biduhuh Duhuh ni, apa ni, muhrah, dhufuh ni, jamaah Jadi, dah disunakan syarat Tak cari-cari dalam kitab-kitab syafi' tak sebut bagi tu, tak tahu pun yang mention tentang Dapat tu lah daripada Mazhab Maliki Daripada hasiah Imam Apa ni, Hadawri Hasiah yang Comment Tentang hasiah, oh tak kena syarah Mukhtasar Khalid Itu bagi Mazhab Maliki lah Dia baca dengan, dalam Mazhab Syafi Saya belum jumpa lagi, saya baru sepaul tak Tak lupa semua kini tau Belum ada yang mention lagi jadi membaiki manawi dalam minhaj dan arwah dalam dalam majmuah Sebab dalam majmuah tu Bab nikah tiri manawi nampak jadi sambung oleh Imam Najib murtani tak lupa lagi kemudian dalam rahsia rahsia yang rahsia jamaah kemudian Yana Tukul Ayubur, yang anak perempuan bayu bayu maksudnya mesti ganda apa ni menyembunyikan atau mengerasikan pertunangan <SILENCIO> tapi dalam wajah perempuan Hasya' Madhavi' ala Syar'i Maza'ana Maliki ni kitab ada Madhavi syafi'i ni kita tak jumpa lagi lah Belum jumpa mungkin dah keput Kita dah cari semua ni tak agak lah banyak ni Tapi sekian hadis ni Inilah sabit lah hadis ni Dan dia disahatkan Sebagian ulama dan juga Dihassankan oleh sebagian ulama Kerana banyak syar'i syar'i ataupun hadis-hadis yang menopo jadi setiap hikmah yang orang-orang nak tengok kalau maknanya disuruh untuk menyenyunyikan nikah ni kalau dalam acian dalam itu dia kata takut nanti ada orang yang dengkir lah mungkin dia apa dia nak dekat orang tu kalau akhirnya dia tahu orang tu dah berikat dan punah akhirnya dia pun macam mana-mana syair kira sebagainya itu pemisahan antara suami isteri itu Oh ya, yeah. ha? oh ya yeah. Kan, oh. Diantaranya maknanya untuk menghilangkan ke orang tahu Dan hanya dibuat sihir untuk misalkan kan Apalagi orang dah kahwin pun orang buat kan Nak pisah kan Apalagi orang tunang Kemudian diantara lagi likfah dia Kadang-kadang tunang ni kadang-kadang tak jadi Jadi kalau nak dihepah-hepahkan kan, Tak cerita kat orang semua dah tahu lah, dah Tak jadi kan malu Mungkin sebagian cara akan malu lah Ha, buat Senawang tu kan Menikah tu dibuat Macam dia macam kahwin Menikah ha. tu dah macam kahwin Ada hantaran Dulu-dulang Masa dulu-dulang nah. Ha Kebenangan tu dibuat Macam Perkambilan Tak nah, asyik Kan malu kan Itu nah. yang terhikmah ni Suing menyembunyikan lah Ada pun lagi satu masalah Yang timbul adalah diharapkan untuk kita Meminah orang yang sudah dibinah Jadi kalau orang tu tak tahu Kalau orang tu dah tunang Maknanya macam mana dia nak tahu dia dah tunang dulu kalau tadi ada jebalan Jadi cuma itu jenilah maknanya kita kan bertunang ni kita akan minta pergi merisik dulu Nazar dulu Di situ lah dia hmm. akan tahu lah kan? Dia tak perlu diumumkan di diharayat ramai tentang pertunangan Tapi cukup dah seketahkan kalau orang tu dia datang merisik ataupun nazar Bagi tahu kita dah tunang Tapi dia balik lah Kalau dia datang daripada landa semuanya kan Wah, takkan di puluh dulu hmm. Dia rasa lebih jauh saja kan Semata-mata yang nak tengah Ini tak tahu kita dah berdunang hmm. Tapi nasibah Dia dianggap perjalanan itu macam Lancung lah kan so, Itulah di, dia dikira-kira dia nyaran Memang itu Sebab sebelum berdunang itu kita nak berdunang dulu risik dulu kan Kita tak perlu lagi kan? Disebarkan tentang berita pertunangan itu supaya agar orang-orang lain -orang tak masuk Minang. Keluar sebelum kalau masuk Minang pun dia yang masuk Malaysia dulu. Waktu dia datang pun dia kan tahu bahawa perempuan ni sudah pun di Pinang Matui, tak di Minang ni. Itu masalah tentang merahsiakan pertunangan dan mengiklankan nikah. Hmm. Dan hmm. itu perkara yang tidak tidak. Meminang ini dalam dalam Islam dan syaram saja Apabila seseorang lelaki itu menyatakan hasratnya untuk mengahwini seorang perempuan Dan perempuan itu bersetuju untuk menerima namaran tersebut, Maka dari segi hukum syarat telah dianggap bertunang Adapun adat, adat orang, orang Melayu dan sebagainya Sebagai tanda Sudah dipinang maka diberi injim pertunangan Tak bagi injim atau yang penting Menyatakan Meluangkan hasrat Kemudian Bersujuh Dan dia ada adat-adat Adat dia -adat, adat dia Macam ni, Bila orang tu datang Dia sama dia Dia datang sendiri Ataupun dia datang Tawakil dia Untuk, untuk menyatakan hasrat Untuk menangani Bumpuan tersebut Maka adat dia, Yang pertama sekali Mula-mula Dia kena ada Al-Qurbah Al-Qurbah Terbual Dalam masa Arab Tunangan ni, betul ni dah banyak kitubah, kor bayar dolar, bayar kalau khutbah, bayar kutubah, murid Allah itu kutubah. Jadi, oleh sebab dan disunahkan agar kutubah komlir kitubah. Disunahkan kutubah sebelum kitubah, sebelum menginahkan. Ini dia akan menguji Allah Alhamdulillah. Kemudian dia akan berserah kepada Nabi. Tengok-tengoklah Kemudian dia akan bagi nasihat takwa, taqullah atau krasi semua itu Kemudian barulah datang Maka kedatangan saya ini Jik Kukul uh, Saya datang Tujuh kejarangan saya ini adalah untuk Mengapu ini anak ke Ataupun bahasa-bahasa yang boleh diperlambil Ada bahasa-bahasa yang Soren dan juga ta'rif kalau laka-laka soleh itu jelaslah bina kalian yang anak buat macam ni. Kan? Saya ingin kalau yang masa-masa yang takari tu saya ingin mengiti umbi di taman. <tuh> oh, kalau macam tu cicit apa namanya seduh mereka untuk menarik. Jawab ulangan takari. Jadi ada dua laka dalam dalam menyatakan apa ni, ingin memukulkan asrak untuk kawin, tapi nanti ada syarat-syarat itu. Kalau orang yang dah dipinah haram so, Isteri orang haram Perempuan yang dalam ke, ke, dalam keadaan ikhtar Yang roli ayah yang boleh berdua berdua-dua-dua-dua Pun nanti haram Nanti pandang lambat dalam lambat masyarakat Jadi dia pun telah bertunang Nanti sunnah dia Beri dulu Muji Allah Alhamdulillah Kemudian selawat Nabi Nasihat takut Kemudian Saya dan kira tangan saya ini Dan untuk ah untuk mengamini anak perempuan tuan dan sebagainya dan juga wali nanti pun disenarkan untuk bersukba dengan dengan dimulakan dengan hamdalah, mula selawat dan syah takwa juga akhirnya dia pun jawablah saya suka berdamu katanya. Saya suka dengan lamaran tersebut, saya terima lamaran tersebut. Ah ha, nanti sahlah berkunang majlis bersukbahilah kan apa kan Aa, kalau ikut adat orang Melayu ada boleh nampaklah cincinlah Kecil larutan ke ni cinta batu ke apa-apa Tak bagi menang pun Jadi silat sebenarnya dah menunjukkan Lafaz tadi pun dan menunjukkan Kebahagia Tunang Aku Haramlah bagi orang lain untuk datang masuk minang Melainkan kalau Lamaran tersebut tidak dijawab Dan juga Pihak orang yang meminang tersebut Membatalkan pertunangan dia nanti ha, Itu nanti orang oh, Boleh kalau pinangan tu telah dinyatakan kemudian telah diterima dengan jelas Maka haraman lah bagi orang lain boleh masuk minang. Siapa katalah tu? Siapa? Eh? Salah. Ini menyengkan tu. Kalau dah kena tu dia, dia apa perempuan ni. Tak tahu nanti aku bu. buat. Nah, kau eh. Dengan dengan kaum tu nak bagi dengan Aziz guru. Macam cerai kita, laguang kita sih kita Amirul Fahmi yang dia bilang dah nak kawin. ini, jadi kita pun salah pergi menghirupan. Dah, ibet, ha, ha, ni kau ni. Saya insya Allah akan bersolak Pukul 9 Pukul sini Sebab Dia orang nak saya ada Kalau boleh saya ada Pertika akad sorry. Akad Pukul berapa Pukul, lah. 10 sengah Akad tadi kurang 11 sengah 10 sengah Kalau itu dah Pukul 9 kan Kalau betul-betul 10, 10. 10. 10. Dia sedang singal Saya pula nanti nak singgah Tidak tunggu kakak saya Untuk dia pergi sekali Aku tak sempat. Jadi siapa yang ingin Bertolak, berangkat bersama-sama Nak konggore ke Nak ikut sekali, nak bergerak sekali, berjemaah Saya Bismillah sembilan bergerak, tak terlalu Dia dalam tu Masa saya berhenti sebentar di awal, tunggu kasih. Kak R N R tawal, terima kasih nak yang diana ada. Kak Afif sana, sejenguk kasih, tapi kena kak Tuan. Salah. Ini betul pun ada kan? dalam dalam dalam apa ni? Dalam group, is group. lah. Jadi boleh semua bapa, boleh boleh ni kan, lah. Saya nak berterima kasih. Tanya, -tanya sama-sama teruskan. Salah. Teruskan. Membusurah. Satu teruskan. Satu teruskan. Enam. Satu dua. Bila sifat Allah seterusnya. Sifat wajib bagi Allah yang seterusnya Ialah sifat Ilmu Iaitu ilmu Lepas yang ke-9 Yang tergolong Dalam kumpulan sifat Ma'ani Firman Allah Yang bermaksud Allah Maha mengetahui dari suatu Surah an nisa 1 ke Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang wajib Ada Iaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala Nama-namanya dan sifat-sifatnya Mengetahui segala yang mustahil Ada Iaitu sekutu baginya Sifat-sifat yang mustahil baginya Dan juga mengetahui segala yang harus ada Iaitu sekalian makhluk Jadi disebalik kenyataan ni Dia nak mengatakan bahawa ta'aluk ataupun hubungan Sifat ilmu ini dengan sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan juga sifat yang jahil Kemudian kita tahu bahawa sifat kudera dengan irada tak hendak cuma kepada yang jahil atau kemungkinan saja Tidak ada takhendak ataupun hubungan ada kaitan dengan sifat-sifat yang wajib dan mustahil Itu bagi irada dan kudera Tetapi sifat ilmu ini hubungannya takhendak dengan semua kudera ada hubungan dengan sifat-sifat yang wajib Ada hubungan sifat-sifat yang Dan juga ada hubungan sifat-sifat yang jahil Sebab itu Allah mengetahui Segala yang wajib tentang zatnya Allah mengetahui segala yang mustahil tentang zatnya Dan juga Allah mengetahui Segala sesuatu yang jahil baginya Dan juga bagi segala makhluk Mustahil Allah SWT itu bersifat jahil Atau mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lawan bagi sifat ilmu adalah jahil. Jadi, mustahil Allah ini mustahillah Allah yang jahil. Kira-kira Allah disifati dengan jahil, berarti Allah itu lemah. Dan jahil adalah sifat yang kurang, sifat yang lemah. Jadi, mustahil bagi Allah untuk memiliki sifat jahil. Kemudian, Allah SWT mengetahui segala-galanya dengan ilmunya yang azali dan kekal. Yang mana ilmunya itu tidak bertambah, berkurangan atau berubah-ubah. Maknanya Tadim lah, sifat ilmu Allah yang Tadim Maknanya Allah mengetahui Kala apa yang Telah berlaku Allah mengetahui apa yang sedang berlaku Dan juga Allah mengetahui Apa yang akan berlaku Sama ada dari Segi apa ni Benda-benda Yang wujud, benda-benda Yang tampak, yang tidak tampak Yang apa saja lah di segala jenis alam, alam binatang Alam malaikat, alam manusia Alam apa saja Semua benda kita boleh diketahui oleh Allah Mana-mana benda, -benda tu pun khadir Maksud tidak bertambang Ini ilmu Allah tu maksudnya Semua dah tahu Jadi tak ada yang tambah. Kalau bertambang ini ilmu Allah berarti Dia boleh tak tahu Dia boleh tahu Bertambang ini ilmu berarti Satu-hati dia hanya tahu dua perkara satu Akhirnya dia tahu tentang berang 11 maknanya bertambah lagi mule. Maksudnya pada waktu tu sebelum tu dia tak mengetahui berang 11. Akhirnya bertambah lagi mule jadi 11 Boleh dia tahu. Selepas tu bererti bertambah daripada 10 ke 11 itu tidak mungkin bagi Allah. Karena apa Allah itu ilmunya tidak bertambah. Maksudnya tahu. Ya? Maksudnya tidak ada yang tak tahu. Jadi semuanya tahu, tak perlu mana Tidak ada tidak ada yang kata apa statement atau pernyataan yang, yang Menyatakan ilmu Allah tu bertambah Kalau Se bertambah berarti Ada yang belum diketahui oleh Allah Hanya bertambah, baru Allah tahu Hanya bertambah ilmu, jadi tak mungkin lah? Maka apa Segala apa yang berlaku, yang hujul Yang ada ini, kat semuanya Di dalam mengetahui Allah. Allah Macam mana boleh boleh, boleh boleh bertambah Kalau bertambah berarti dia terkeluar Daripada Terciwal daripada batasan ilmu Allah Itu adalah mustahil Berperangan Berperangan lagi lah maknanya lupa lah Allah yang ada ilmu Kita mungkin kita berilmu kan tahu Tiba-tiba satu masa sampai Sampai sukaran-sampai umur mungkin datu Lupa akan berperang lah ilmu kita Itu tak mungkin bagi Allah Ataupun berubah-ubah Maknanya berubah-ubah Ilmu tu betul dan salah Satu jumpa satu dua Tiba-tiba eh, salah tiga Berubah-ubah. Ini ilmu Allah ni tak berubah. Maksudnya tak salah. Kalau satu ilmu tu berubah-ubah berarti dia salah. Sekejap macam ni. Jalur lagi kan macam tu. Kalau tu macam ni pula. Jadi maknanya dia salah. Jadi tidak ada ilmu Allah yang salah. Semua itu. betul. Maksudnya tidak berubah -ubah. Macam tu macam tu lah. Dalam nafli bagi sifat ilmu bagi Allah. Allah maknanya berarti nilai. Wallahu Wa yukulli syai'in alih. Maksudnya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu Surah An-Nisa 1006 Banyaklah alang dalam Qur'an kan ayat-ayat yang mengatakan Allah Maha Mengetahui Alim ni nama sah Alim ni kan banyak katnya ada yang berapa Rasulullah SAW turut menyebut nama antara nama-nama Allah SWT yang mulia adalah Al-Ali yang itu yang Maha Mengetahui hadis lewat itu terjadi. Itu secara maktala Sebagai rakyat pelan-pulanan Banyak sayaran Kemudian kaitan ilmu Kenda dan putera Semua hubungan kan? Hubungan antara sifat ilmu Sifat putera ilana. Ilana dan ilana Kenda-kenda ilana dan ijap putera Adapun perbualan-perbualan Allah Subhanahu Wataala adalah bersesuaian dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Adapun perbualan Allah Subhanahu Wataala adalah bersesuaian dengan kerindahan Allah Subhanahu Wataala. Adapun kerindahan Allah Subhanahu Wataala menurut ilmu Allah. Allah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya lakinya dengan puterahnya Bahkan berhentak Allah sebenarnya itu juga ikut ilmu Allah SWT yang mengalami kumpulan Jadi sekarang lagi pun kita boleh ingin menelam Maknanya benda-benda itu berguna dengan ilmu Bila ada ilmu barulah -baru ada akan ada keinginan Dan kemudian setelah ada keinginan barulah -baru akan ada kemampuan untuk melakukan jadi seseorang itu tidak akan dapat berbuat sesuatu sekiranya tidak ada keinginan. Dan juga keinginan itu tidak akan timbul sejenis tidak ada rumah. Satu orang tak tahu tentang kawin, tak tahu apa itu kawin, tak tahu rasa kawin zaman zaman ini tidak ada keinginan nak kawin. Kalau tak tahu apa itu kawin, macam tu berpikul keinginan untuk kawin. Selesai. Ini sudah timbul keinginan terakhir, mungkin dia pun silah atau kemudian pergi lantuan, lantuan, lantuan, lantuan, bagaikan. atau enak, itu tawang untuk mengatakan kudra itu, keinginan dan keinginan itu tipe keinginan itu tipe keinginan itu Itu rumun antara, ada yang mau pendahkan tetapi seperti yang saya beritahu di depan Maksudnya bukan berarti Iradah itu timbul selepas ilmu Dan juga Iradah itu timbul selepas Iradah Bukan berarti Iradah itu lebih Lebih lah Adalah benda yang baru Benda yang hadis Tidak padir Kalau ikut orang situ Iradah itu lebih berlebihan Daripada Iradah Daripada Iradah itu yang terjadi daripada Iradah Kalau ikut itu. Tetapi bagi Allah itu tidak bagi Allah ketiga-tiga sifat ini, ilmu, ilada dan tulah itu adalah sama-sama kodimnya. Semua nanti di dalam waktu ini di dalam pelaksanaannya nanti dalam asar Ataupun kesat daripada tiga-tiga sifat tadi, ada kemudian berubah-ubah, kemudian dimulakan dan kemudian dimulai berulang asar dan sebagainya. Tetapi secara ikatnya, ketiga tiga ketiga-tiga sifat Allah ini adalah kodim, sama kodimnya. Ok terus Bergantung kepada ilmu Allah Selamat so, Allah yang merasakan Hakikat dirinya yang serba jahil dan tidak berilmu Pasti akan bergantung kepada Allah Barat dan ilmunya Jadi manusia ini tidak tahu Apa yang akan terjadi besok hari so, Ada siapa yang tahu besok hari Tahu Ustaz, boleh buat panggil-panggil? Betul, kongkok boleh jadi. Allah SWT boleh buat dia jadi dan boleh buat dia tak jadi contoh. Mereka-mereka adalah <tih> Allah mudah-mereka. Itu hanya sekadar wawah, zon saja, Ataupun wahun, ataupun syah Tidak sampai kofi lah. Dan kalau Allah SWT, Mata 3, Nafsul Mahajal, tak sibuk Allah. Jika ada jiwa pun yang mengetahui apa-apa yang akan dilakukan pada besok hari, Dan karena itu kita bergantung kepada muda-mudaan semoga Allah menjadikannya, menjayakannya. apa? ni? Membawanya ia berlaku dengan dengan contoh, dengan dengan baik. Kita bergantung kepada Allah, walaupun kita tidak tahu. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita ketahui, semuanya hanya satu sangkaan ataupun zon sajalah. Kita tak boleh kata pasti tu tak boleh. Sebab apa? Kita tidak ada atmo sekarang apa yang akan terjadi besok. Tapi Allah tu maaf ketahui apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Jadi ya, itulah natijah daripada mengetahui bahawa Allah itu maha mengetahui Ilmunya meliputi perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan juga yang akan berlaku Dan pada masa yang sama kita ni sebagai manusia yang lemah, yang jahil, yang tidak mempunyai ilmu tentang apa yang akan terjadi Bahaya akan datang Maka seharusinlah kita itu bergantung kepada Allah dengan ilmunya nah, Ini yang kita nak kan yang pijak kepada Meyakini tentang sifat ilmu Allah Allah yang mengetahui Jadi tidak akan terjadi terjadilah nanti Berumur Ataupun meradang Ataupun Memberotak Ataupun Tak puan hati Allah yang mengetahui Kita mana yang mengetahui Kita boleh plan nah, Kita boleh rancang Boleh plan Boleh mengharap Sebagainya Tapi amal jadi atau tidak Berlakon tidak Itu dalam pengetahuan Allah Bukan pengetahuan kita jadi bila benda yang kita nak akan tu, yang kita tak tahu sama ada jadi atau tidak, akhirnya jadi ke tak jadi kita kita kita <tuk> raba, Sebab kita tak asyik selalu jangan kita over ideal. Nah, buat, apa pun Letak 50% Bukan, cepat, kalau konsep atau untuk kalau, kalau nak, nak berjaya ataupun nak nak over nak berkena maknanya apa di planning pun letak 50% saja Dan kita letak 100% 50% yang kita letak pada Sangat Allah Ilmu Allah Dan juga kita letak Allah Kita hanya letak 50% Jadi kita letak 5% Aku nak buat benda ni Aku nak paris Aku nak aku nak Aku nak tu aku, aku, aku, aku, aku, aku nak ni 50% cukup 50% lagi Kalau orang tak jadikan jadi Jadi lah Kalau orang tak jadikan, tak jadi Tak jadi Jadi itu nanti Yang kita planning itu apa Yang kita nak tu? Akhirnya jadi ke tak jadi, kita pun, okay, kita pun tak malah, kalau tak jadi pun kita, kita, kita tak kecewa, tak kisah merajang, kita tak malah, tak mengapa, tak, tak menyalahkan sini, tak menyalahkan di sini, tak ada macam-macam. Nah. Sebab kita tahu, kan, yang akan menjadikan itu adalah pengetahuan Allah dalam Allah. kenda'lah, Allah kenda'lah itu jadi jadilah, kalau tak ada, jadi, tak jadilah. Jadi kita janganlah over confidence, nah, buat benda-benda itu, jangan tegur. Okay. Ramping jadi. Hanya tak jadi Mula ya, lah Mengamuk Mengadap Cera okay, dan sebagainya Itu nak tindak daripada kita Meyakini tentang Sifat ilmu Allah yang kandil Irelan ini sangat sempit Bagi mereka Yang menguruskan kehidupan perni mereka Semata-mata bergantung Kepada diri mereka Nampak ada Overconfident Dia rasa Dia dah tahulah lah. So guys Mesti jadi ni lah. ah, Mana tahu kan Bahkan mereka yang berkerentak dan membuat pilihan bergantung kepada ilmu dan pemikiran mereka semata-mata. Pasti akan terjasa menyesal di pilihan-pilihan yang dipilih dalam kehidupan. Mereka akan terus menuju kepada kesusahan kerana berjalan dalam kehidupan di dunia secara keseluruhan dengan ilmu yang mereka, ilmu mereka yang terbatas. Kan? Confident sangat, fongfong sangat. Tak boleh berlakin, boleh berlakin, menurut saya. Apapun yang akan datang tidak ada sesiapa pun yang tahu. If you kiss you tomorrow, no one will live in sorrow. Itu kata-kata. Kita kenal saja. If you kiss you tomorrow, no one will live in sorrow.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 Ah besok, besok kalau aku pergi ini, kecil pun tak masuk Tak, betul, betul semua orang itu yang orang dah tahu berarti akan jadi Semua akan senang kan? Tapi semua orang itu tidak tahu apa yang akan dia besok hari Maka dia harus menempuhinya dengan keadaan sabar dan berita Dan bersyukur dan sebagainya Allah Subhanahu wa ta'ala ta sendiri menjelaskan tentang hakikat il ilmu Allah berbanding ilmu manusia yang tersebut berkaitan dengan firman-Nya. Wa anta tadhrahu al-shay'u wa huwa khayrul dhikr wa anta tuhibbu al-shay'a wa huwa ar wa ta'lamu antum la ta'lamun. Maksudnya boleh jadi kamu memanci sesuatu, madani amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu dengan dia, baru bagimu Allah maha mengetahui. Jangan jangan kamu tidak mengetahui dengan sebenda berdasarkan ayat 216. Kita ingin sesuatu, atau kita ingin sesuatu. Itu adalah satu perkara kita kita, kita, kita tidak, tak pernah tahu yang ini. Haa, kita rasa inilah terbaik-terbaik Tapi abang-abang dia kan, ni tak boleh macam kau ni Haa, esok tak apa-apa ini, kuatkan dia Tak tahu tu kering akan orang Ataupun kita tak suka dengan orang ni misalnya Haa, tapi abang, kata, abang kena, kita dia tak apa-apa Aku kita juga dengan orang tu Sebab abang akan ada kebaikan dengan saya, kita tak tahu Macam mana abang bukan Haa, kita, kita rancang-rancang yang tu wajar dekat ni Maafak kemarahan Oh, tu ni, benda ni, tak rancang ni Habis Tapi, nampak-nampak tak tahu lah Apa yang abang-abang bagi nanti Haa, kita rasa memang susah kan? Buat itu begitu Tapi, di sebaliknya kita kebelajaran kita tak tahu Asalkan kita, kita suka perkara tu kan ha. Tapi, kita tahu bahawa nanti apa Perkara yang kita suka tu sejak Dibagikan oleh Allah. Jadi, kita menguatkan Kita patutnya bersyukur Mungkin ada kebelajaran ni sebalik apa yang kita berikan dalam lagi itu. Allah tu maha bijaksana. Dia maha mengetahui apa yang baik, apa yang buruk untuk hambunya. Jadi kita boleh bagi tetapi kita kena sandarkan keinginan kita kepada Allah, sangka baik dengan Allah, tahu kepada Allah apa sahaja yang terjadi Kita bersabar, bersyukur, reda kepada Allah Subhanahu Mudah saja. Apabila kita bersandarkan segala-galanya kepada Allah Maka kita akan jadi aman, tenang dan tentera Kita bersandar baik kepada Allah Apa yang Allah takdirkan untuk aku Semuanya terbaik Walaupun pada zahirnya nampak susah Nampak bayar, nampak macam tak sesuai dengan keinginan kita tak sesuai dengan abdu kita Tetapi sekiranya yang takdirkan itu Allah Maka ialah baik untuk aku Aku bersyukur kepada Allah, aku bersabar Dan aku bertawakal dan juga aku reda dengan Allah SWT Mudah kerja hidup ini Tak usah Dalam segala-galanya Mersandar kepada Allah Ada doa yang nabi ajar Allah ma'aslam tu nafsi ilaika Wajah tu wajhi ilaika Wa khawat tu amri ilaika Wa khawat tu amri ilaika Wa wajah tu zahari ilaika Allah ma'aslam tu nafsi ilaika Ya Allah menyerahkan diriku Kepada engkau Wa wajah tu wajihi ilaika Dan aku menghadapkan wajahku kepadamu wa tawakkaltu amri ilaika ya rabbani ira'af udusan kepada engkau wa as'alud zawni ilaika da'atun sandarkan belakangkku kepada engkau rabatan wa dalam keadaan berharap dan takut lamajaha wa la faja'a in ilaika tiada ada tempat kembali ni tiada ada tempat semeral melainkan kepada engkau itu doa yang agjer padahal kita lupa kita menyerahkan urusan kita kepada Allah kepalayan Nah kalau, ringan. Allahumma aslaku nasi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada engkau. Wajatul wajhi ilaika dan aku menghadapkan wajahku kepada engkau. Wa falwatu amri ilaika. Aku menyerahkan urusanku kepada engkau. Wa aljatul zohri ilaika dan aku berstankarkan belakangku kepada engkau rahmatan warahmatan dalam keadaan berharap dan takut la malja wa la manjā tidak ada tempat kembali dan juga tempat bersandar illā illāh menaikkan kepada engkau ayo asmaiul adzur Allahu aam Mingka, illa illa ika. Betul, sama mingka. Mingka, illa illa ika. kepada mu menaikkan kepada Apa nanti saya belajar benda tu. Ayat. Ini menunjukkan bahawasanya ada sebahagian perkara yang mana menurut ilmu manusia adalah satu kebaikan buat mereka. Lalu mereka menyukainya padahal di sisi ilmu Allah ia melupakan sesuatu yang memudarakan buat mereka. Begitu juga ada beberapa perkara yang mana mengurung ilmu manusia adalah sesuatu yang memudaratkan mereka lalu mereka membencinya. Sedangkan di sisi ilmu Allah yang itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan buat mereka. Tapi ingat ini bukan berlaku untuk semua. Ada orang, orang begitu tadi. Mungkin benda ni kekayaan tu baik untuk seorang ni Allah bagikan dia. Ataupun kekayaan ini tidak baik untuk orang yang lain tak Atau tak bagi ke dia Jadi jangan, jangan ingat Eh kalau, kalau, kalau jentuh kenapa tak bagi ke orang tu Tak bagi ke aku Dia berbeza menurut orang, orang Allah tahu kan Maksud Allah ceritakan manusia ni berbeza-beza sifat Kan berbeza-beza kelakuan, tabiat, dan sebagainya Dan juga berbeza-beza tahap imanan dia Jadi mungkin satu perkara tu baik untuk orang ni Tapi tak baik untuk orang lain dan tak baik untuk orang ini, baik untuk orang lain. Jangan kita mengayang benda sama saja. Dia, satu menda itu kita tak tahu kebaikan baik atau buruk. Dan juga kita harus tahu berbeza mengikut orang. Dan juga mungkin berbeza mengikut keadaan. Dulu mungkin Allah bagi macam tapi akan datang sekarang. Dan akan datang mungkin lain nanti. Dulu mungkin Allah bagi dia Sekarang Allah bagi miskin. Berubahlah. Ya, macam Jadi menurut keadaan dan menurut penurangan individu nanti berubah Allah yang lebih tahu apa yang baik untuk manusia Setiap manusia berbeza-beza dan setiap keadaan juga berbeza-beza Yang penting kita harus bersyukur, bersabar, tawakal, berserah Berserah kepada Allah dan juga berbeza Paling tinggi sendiri berbeza Apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah kepada diri kita Kita terima dengan hati yang terbuka Kita berdua gembira Suka, senang Kata kepada Allah Itulah Tanda keimanan yang sempurna Dalam hadis, makhluk hadis Nabi Muhammad SAW itu Seseorang itu tidak akan mencapai Tahap kemanisan iman yang sempurna Selagi dia tidak Ritahu dengan apa yang ditakdirkan Kata oleh Allah kepadanya. Jadi kalau orang tu sampai tahap Beritahu apa yang Allah berkadilkan kepada diri dia Maka pasti dia akan mencapai tahap kemanisan Iman yang sejuruh Oleh yang demikian Allah berkata-kata mengingatkan di penghujung ayat tersebut Bahawa Allah lah yang maha mengetahui Senangkan manusia tidak mengetahui dengan sebenar Benarnya Bahkan pilihan manusia bukan sahaja berhasilkan ilmu yang terbatas, tetapi turut dipatasi oleh nafsu yang membutuhkan daripada kebenaran. Nafsu yang menipu sentiasa menginginkan manusia bercanggal dengan Allah SWT kerana kedegilan nafsu terhadap Tuhannya. Oleh yang demikian, semakin sukarlah manusia untuk membuat pilihan yang tepat dan murni. Ya Allah ni kan maha kuasa tidak berpengaruhi oleh apa-apa pun Dengan manusia itu kan ada nafsu, ada keminan, ada syaitan, ada adat, ada keperluan, ada suasana dan macam-macam lah yang akan berpengaruhi diri dia ha, Jadi kan dalam keadaan demikian maka walaupun dia diberi akal atau penilai sesuatu baik atau tidak Bagi ukuran syarat atau keukuran adat tetapi nanti ada benda-benda lain Amrin Kharij dengan Amrin Dhafir Perkara yang luar dan dalam akan mempengaruhi juga dia kan? Nafsu dia, nanti syaitan dan Kemudian suasana, nanti kan Mengpengaruhi dia Jadi dia tidak dapat membuat penilaian Ataupun memikirkan sesuatu dengan dengan baik, dengan sempurna Sebab apa di pengaruhi oleh benda-benda lain Dan memang itu saja Allah tak nak buat jika kita berserah kepada yang maha mengetahui maka mudahlah hidup kita bahagilah hidup kita oleh yang demikian Islam mengalakkan umatnya bergantung kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam pilihan mereka juga oleh kerana itulah digalakkan seorang untuk solat istihara dan sebagainya dalam meminta petunjuk daripada Allah subhanahu wa dalam membuat keputusan Allahumma inni astaghiruka bi-almi Ya Allah aku Memohon pilihan darimu ini ni ya Memohon untuk membuat pilihan Allahumma inni astaghiruka Aku beristihara Aku memohon membuat pilihan darimu Bi-almi Dengan ilmu, ilmu Ya Allah Ba'astaghiruka juga berlaku Ya Allah Dan aku memohon kemampuan Dengan kudratmu Ya Allah Wah as haludah, wah as haluk, fakta di kalanganmu. Dan aku memohon atas kelimpahanmu yang haluk. Allahumma ingkun taatamu inna hazal amroh khairul li. Di dunia ya, di masyarakat, wah akibatnya amri. Ya Allah, kiranya kamu mengetahui bahwa ulasan aku ini baik untukku, untuk kehidupanku, sedangkan hidup sesudah matiku pasti berlindung. Lahar waktu ha. lah, dia dah li, waktu dia li lah. Mungkin takdir kena ha, agun tu je, then dia untuk buat. Takila, kempen dia apa perhubusan mana? tu kembali lagi bodoh apa yang dikita Semua balik TV, hah, ha, kemudian berkati lagu di dalamnya. Allah mengingatkan kamu inahadal amroh syahdu li di dunia ya, wa maashi wa api batu Ya Allah sebenarnya Kau mengetahui bahawa Urusan ini Syaruhli Buruk untukku ha? ha, ya, Di dunia ayah Untuk dunia aku Bawa ma'asyi Dari hidupanku aku baca amri Dan uh, Akibat daripada urusanku Maknanya Selepas tu lah Fasrif Ha'ani Maka jarilah Bagat tersebut daripada aku Fasrif ni'ana Dan jarilah aku Daripada bagat tersebut So ma'an Semakjil Hayalah Kemudian takdirlah apa yang baik Li untuk aku Malah hajan untuk dia juga Boleh juga tak nak tambah Kemudian Itu dah risakalah Penang risakalah Jadi jalan risakalah itu Kita bergantung kepada ilmu Allah Yang mula-mula tadi kan Astaghfirullah Bila Aku mohon membuat pilihan Daripada ilmu Ya Allah In kuntal ta'lamu Seperti yang dia jika kamu tak tahu lawa ilmu sains baik kau ya habis kalau kau jika kamu inginnya adalah tak baik kau janganlah tak baik kau jadi ini berkaitan kan ilmu Allah. Seorang so, okay. yang hamba apabila mendirikan kesempurnaan ilmu Allah dan hakikat kehinan diri dan keterbatasan ilmu yang dimiliki pasti akan sentiasa menyandarkan diri kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pasti Seorang yang mengalami hakikat kesempurnaan ilmu Allah SWT Pasti tidak akan pernah membantah dan membantah Allah SWT Di dalam setiap ketentuannya Ini kerana dia mengetahui bahwasannya Allah SWT Lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya berbanding dirinya sendiri walaupun kita dah alim macam mana sekalipun hebat macam mana sekalipun, pun genius macam mana sekalipun tetap ilmu kita berbanding dengan ilmu Allah itu adalah seperti setitik air yang melekat pada sebatang jarum yang dicelupkan di dalam lautan kemudian diangkatkan titisan yang yang titik itulah Bukan sahaja ilmu kita, ilmu seluruh makhluk digabungkan Seluruh makhluk punya ilmu digabungkan Nak dibandingkan dengan ilmu Allah pun tak sampai Tak sampai Haa, dengan ilmu kita je Ilmu seluruh makhluk digabungkan apa Siapa lagi yang berilmu semua Ulama, ulama, besar, jenis, sendiri, seluruh gabungkan semua Ilmu malekat, Jibril mereka semua mereka punya ilmu Nabi-Nabi punya ilmu Ulama, ulama, ulama punya ilmu Orang oh, dunia punya ilmu Semua so, lah Yang hebat-hebat yang jenis Semua so, ilmu itu bergaduh Nak dibandingkan dengan ilmu Allah Seperti Seditis air yang mengalir Ilmu netis daripada Departan jarum yang dicelupkan, Dalam lautan Tak ada apa Tak ada Berapa Itu pun ilmu yang kita ketahui ilmu, ilmu yang sudah Ilmu yang akan datang tak tahu Sebagian manusia Diberitahu oleh Allah untuk ilmu yang akan datang Ha, itu pun ada ilmu kaduri macam Nabi Sidr. Kalau dia Nabi ada ha, apa yang akan apa yang akan berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi juga sebahagian pengetahuan apa yang akan berlaku akan datang. Tapi kadang-kadang macam mana betul itu tu pun tak tahu. Ah ha, itu apa yang akan berlaku saja. Tapi macam mana berlaku pun kerajaan datang dijelaskan secara diket. Allahu akbar. Tun Allah. Allah. Kemudian seterus, sifat sifat yang ketiga adalah hayat. Ini sifat ni benda-benda je kita boleh berikan sifat. Tak ada cerita dekat kau. Bismillahirrahmanirrahim al, al hayatun hayat. Sifat ke-10 masih lagi dalam sifat ma'ani iaitu hidup dimana Allah Taala yang yang bermaksud dan bertawakal kepada Allah yang hidup yang ini yang kekal yang tidak mati surah al-furqan la hawla wa la quwwata illa billah al-hayyul al qayyum al-hayyul qayyum artinya Allah Subhanahuwataala adalah Tuhan yang maha hidup tanpa berhadat kepada nyawa faktor dan sebagainya ha ini penting kita manusia ini hidup sebagai ada, ada, ada roh yang dipanggil nyawar. Kita biasa kita panggil nyawa Kalau tak ada roh, tak ada yang lagi peniada. Adakah apa ada roh? Ini persoalan yang tidak boleh di persoalkan. Nai sakam ishshay roh sanibel batul itu saja. Allah itu memang maha hidup dan tidak berubah kepada nyawa Faktor dan sebagainya apa sajalah sifat hidup bagi Allah adalah satu sifat yang azali yang tidak tertakluk kepada sebarang takluk dan tidak dipengaruhi oleh sebarang faktor luaran Jadi sifat ilmu tadi hubungannya dengan wajib, mustahil dan jaiz ketiga-tiga tetapi sifat Hayat ni tidak ada hubungan dengan apa pun. Tidak ada hubungan dengan sifat jahil Tidak ada hubungan dengan sifat mustahil Tidak ada hubungan dengan sifat wajib Tidak ada hubungan apa pun Dia hanya satu sifat yang azali ini Tidak ada hubungan apa pun Dia tidur, itu dia, duduk Allah ada satu sifat yang azali Yang tidak terima-tima sebarang kelur, Dan tidak dipengaruhi oleh sebarang makhluk luaran Ia merupakan suatu sifat yang mana Dengan sifat tersebut Allah sebenarnya telah memiliki sifat-sifat Seperti yang lain Seperti al tidak ada ilmu dan sebagainya Kalau orang itu tak hidup Kalau orang itu tidak hidup macam mana Nak ada sifat-sifat yang lain Macam Sifat-sifat yang lain itu bergantung kepada Sifat hayat hmm. Kalau orang itu mati Kalau orang mati macam mana nak ada ilmu Macam mana nak ada kereta Macam mana nak ada kuasa kemampuan Kudera ke datang semua Jadi perlulah memang wajiblah sifat hayat tu bagi Allah Jangan sifat-sifat yang lain itu Bergantung kepada sifat hayat kalau tidak, Allah itu tidak bahaya, tidak hidup Maksudnya tidak adalah pederang, iradah, ilmu dan sebagainya Mustahil Allah itu mati Ataupun maut Ini Lawannya lah sifat mustahil Allah lah mati Mustahil juga Allah orang itu hidup dan bernyawa, Seperti makhluk atau bergantung kepada waktu lain Jadi hidupnya Allah itu bukan bergantung kepada nyawa dan sebagainya Hidup Allah itu letak hidup Macam mana orang-orang malam Dalil nakli bagi sifat hayat Allah Taala firman: Watawakan alaihi al danilaihur dan bertawakkalkanmu kepada dzat yang maha hidup yang mana tidak akan mati. Surah Al-Kafirun ayat 8. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Taala: Allah ya Hayy ya Qayyum ya Ameedika nastaghfir aslih anasya anakulla. Mereka tak kena ilah. Ambusnya Wahai Allah, Zat yang Maha Hidup, Lagi Maha, al Pilih sendiri, berdiri dengan sendirinya. Jaya Hadis lepas Imam Al Hakim itu pembahasan sejarah ceri, okey, pembahasan tentang amali. Kita sekadar numpang. Sebagai manusia yang masih lagi berfikiran, dan mata pasti sebukan-bukannya dapat hayati. Bahawasanya kehidupan kita selalu manusia di dunia ini sebenarnya adalah sebagai penumpang Kita dijadikan oleh Allah berada diberi tiada Lalu dikunakan nyawa oleh Allah Lalu jadilah kita manusia yang bernyawa Seterusnya menumpang bumi Allah Ketika sebelum dipanggil kembali menghadap kepadanya Itulah dikat kita Di deberi tak dia ke diadakan Dijadikan, kemudian diberi nyawa, diberi jasa, kemudian diciptakan bumi untuk kita hidup di atasnya, diciptakan udara untuk di bernafas, diciptakan siang malam, yang siang kita boleh bekerja, malam kita boleh tidur, beri kita tumbuh-tumbuhan dan dan haiwan supaya kita dapat jadikan sumber makanan, jadikan air sebagai sumber minuman. Semua yang buat sebab, semua yang buat. Allah jadikan kita Allah bagi kita hidup Allah bagi kita rezeki Allah jadikan kita Allah bagi tempat untuk tinggal Bagi benda untuk makan Semua Allah buat hmm, Kita ni siapa? Hmm? Kita ni siapa? Kita bekerja dengan bos kita kan Kita semua kerja kita buat Sebab bos kita Bagi Bagi kita gaji Betul kita Kita buat kerja Allah ta'ala jadikan kita apa? Oh, dah buat hak, hak kita untuk, hmm. untuk Allah jadikan kita, wujudkan kita bagi syukur kenapa? Hmm. kalau Allah tak nak jadikan kita pun tak apa lah. tak perlu kepada kita pun jadi kat situ lah kita perlu bersyukur sangat kepada Allah yang boleh tanda Allah hadakan jadi tu Allah jadikan kita islah hmm. lah tu, ya, jadilah make mind sangat besar kemudian Allah bagi kita jadi handsome hmm. kalau hmm. Allah bagi jadi kita dengan sebagian-sebagian makhluk Allah yang Allah iman-iman je kan mata, kulut, tinggal, tangan kecil tu kan itu bukan sebuah Allah tu tapi itu pun maklumat bagi dia hidup pun kan lah. syukur apa sementara je buta pun buta sementara bekak-bekak sementara cacat-cacat sementara nanti di akhirat nanti akan sempurna juga nanti itu jalan-jalan jadikan dia cacat pun nanti ada sebab kan? dan juga barasan nanti Bagaimana orang cacat di ni nanti ada balasan dari siapa yang no, Allah bagi dia akhiran. Jadi Allah itu tidak galil. Nah, Tapi semua orang bijak oh, yang ni yang ni yang ni yang ni kan? yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ini satu, yang ni yang ni kan? yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang yang ni yang yang ni yang ni yang Ikut semua nanti Allah akan balas di akhirat nanti Boleh kita akan sahibah Akan kehadiran Allah Subhanahu SWT Jadi kekurangan-kekurangan Yang kita dapat Di dunia ini Bukan berarti satu kekurangan yang sebenarnya Malah menjadi, menjadi satu Advantage untuk kita Di akhirat nanti Apa yang Allah bagi kita kurangkan dunia Allah akan tambah di akhirat Dan penambahan di akhirat itu Dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya jadi jangan ingat, oh orang tu kaya, aku miskin Kenapa lah orang tu kaya, aku ni miskin Allah bagi jalan aku handsome Dia aku tak handsome, orang tu putih aku hitam Orang tu tinggi aku pendek hmm, Macam-macam lah kita kena syukur kepada Allah-u'ala hmm, Setiap yang Allah jadikan tu Dia punya suka lah Kita jadikan kita macam mana Dia punya lah. hmm, Kita tidak ada hak tu untuk untuk kepada Allah tu jadikan macam tu, macam ni, macam ni Boleh minta lah hanya terkadang terharap Dabi buat apa nak minta Apa pun nak minta ke dunia ni Hansa. Minta yang dekat akhirat nanti lah Dekat akhirat nanti Allah akan jadi manusia itu Semuanya handsome, semuanya sihat Semuanya sempurna Tidak ada manusia besok dekat syurga nanti Yang cacat ada Semuanya akan jadi handsome macam Nabi Yusuf Semuanya akan jadi tinggi ukuran ketinggian Macam Nabi Adam, Allah itu Kemudian kuat macam Nabi Musa mulia pinja pandai macam nabi Qidr. Semua akhlak mulia macam Nabi Muhammad, pantai pekas sedekat macam Nabi Daud. Semua apa lagi? Yang macam Nabi Yusuf, Puan Nabi Uthman, sabar macam Nabi Ayub. Apa lagi? Segala sifat-sifat yang sempurna yang Allah bagi pada nabi di dunia ni akan Allah bagi kepada setia molek di surga nanti. Sihat lama-lama yang tidak akan sakit. Muda lama-lama yang tidak akan Tua Apa lagi? Ansel selama-lamanya tidak akan muduh Apa lagi? Ha, itulah yang diidam-idamkan oleh manusia di dunia ni ke? Dia nak muda dia tak nak tua Dia nak Ansel dia tak nak berkedul Dia nak sihat dia tak nak sakit Apa lagi? Dia nak kaya dia tak nak miskin Dia nak senang dia tak nak puas Dia nak kenyang dia tak nak lapar Dia nak apa lagi? Semua yang baik dah Tapi dunia ni terbalik Dunia ni warasanya tengah balik. Inai jaya besok sakit, inai mudah besok tidur, inai hantar besok repot, inai apa? Senang besok mungkin susah. Macam-macam, dunia ni macam-macam. Akan berlaku, saya beli ini tapi di syurga nanti dia akan Allah bagi semuanya best. Semakin hari semakin sihat, semakin hari semakin hensem, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin gembira, semakin hari semakin muda, semakin hari semakin semakin semakin semakin semakin semakin, semakin, semakin, semakin baik. Itulah kehidupan yang cuba sangganya Hidupan dunia ni Lentar sahaja Sakit sementara kan? Tua sementara Tidak sementara, miskin sementara apalagi lagi, semua so, sementara Senang pun sementara, handsome pun sementara Pihak pun sementara, semua sementara Dunia Jadi jangan nak beragak sombong lah, Kalau kita diberi sesuatu oleh di Allah Kita kena syukur Jangan lupa diri Diberi kesusahan pun, kena sabar semuanya kabar akhir setelah roh kita berpisah dengan jasad semuanya kabar akhir kita akan menempuhi satu alam yang kekal abadi yang sakit selama-lamanya atau sakit sakit selamanya dalam neraka kalau kalau sihat sihat selamanya dalam syurga senang selamanya dalam syurga tersiksa selamanya dalam neraka pilihlah buah dan keputusan bersabarlah di dalam menghadapi segala ujian dan takdir daripada Allah ya Sebab nah, kita ni menumpang Namun dalam benar-benar tidak Hidupan kita bergantung kepada ni'mat pemeliharaan Allah SWT ke atas kita Kalaulah Allah SWT tidak memelihara kita dengan terus Memberi sebab untuk kita mempertahankan kewujudan kita Yang secara hidup kita akan terhenti sekeliling mata Kalau Allah derahkan urusan ni dekat kita Habislah kita Lepas tu, Nabi kita apa? Wala taqilna ila amin fuzina syarfadal a'in Yang kata anda serahkan berusaha untuk kepada diriku walaupun sekelip mata Sekelip mata kepada Allah SWT diri kita hapis dengan itu Maknanya setiap saat itu kita bergantung kepada Allah Kita adalah makhluk yang menumpang bumi Allah Menghirup udara Allah Terus itu, situ Terus turut di, ya, di tanah Allah Untuk terus menampakkan rezeki dan melakukan segala aktiviti kehidupan dalam ruang lingkup kehidupan yang pada hakikatnya bukan milik kita tetapi milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. saudara manusia, siapa yang mendidik kamu yang sebenarnya? Jangan lupa diri. Hidup adalah nipah Allah SWT yang mutlak Namun Allah SWT tetap menganugerahkan kepada makhluk-makhluknya Dari kalangan jin dan manusia serta haiwan dan kemurutuan Untuk mengecat nikmat kehidupan dalam bentuk yang sesuai bagi mereka Nikmat hidup ini pun dah tutup dah. Daripada tak ada, kepada ada hal ata ala al insani hin min al tahar la yakun shay'an mazdura akan datang kepada manusia ke atas manusia hin min al satu ketika daripada satu tempoh waktu la yakun shay'an mazdura tidak disebut pun sudahlah jangan merupakan sesuatu yang disebut pun jangankan wujud sebut pun tidak pernah satu ketika dulu Kita ini disebut pun tidak sudah tak ada hakul-hakul kan. Maknanya Allah Allah punya ayat tu memang nampak terlalu mendalam sekali maksudnya tu kan. Allah faqad lam yakun shay'un mawjudun lam shay' lam yakun shay'an lam yakun shay'an mazkurah mazkur ni yang disebut. Maknanya ada satu ketika dulu kita ni disebut begitu tak. Dengan kata ada disebut mundi tak? Sudah tak ada dia disebut. Nah, tu, Allah kenal insan. Kami yang menciptakan manusia. Syukurlah eh, Allah telah dan jadikan kita ni ini munasib. Kemudian Allah jadikan kita Islam ataupun tuh itu, itu yang lebih lebih lebih lebih lagi lah. Allah jadikan kita kafir. Nah, Alhamdulillah tak kena kafir seumur lamanya ini kalau masih dah dijulukan, tapi dijulukan untuk menginap kafir selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, tapi kita ini dijadikan dan dijadikan untuk menginap syukur selama-lamanya. Sebenarnya nak bersyukuri memang Allah. Ya, jadi segala kita barangkali lah perintah Allah kita gunakanlah Tanpa adat tradisi buku-buku sastera berat, satu terpaksa, satu malang, sepatutnya tak libur nama tu. Atau merasakan menjalani ibadah Atau ketaatan kepada Allah melaksanakan perintah Allah itu dalam keadaan yang Reda Dengan keadaan yang senang hati Kau eh, lagi bawah sunat subuh Sekejap je eh, Nanti abang balas Satu, Dua rakaat sunat selain, selain subuh Itu dia baik daripada dunia dan segi isi segi Dua rakaat selain subuh Sunat selain subuh itu lebih baik daripada dunia akan isi-isinya pada pandangan Allah dan juga pada pandangan hati yang selik yang hati yang memahami keadaan yang sebenarnya, memahami hakikat yang sebenarnya sebab apa dunia ini adalah dunia ini adalah dunia ini adalah dikutuk oleh Allah dan apa, -apa yang dia dalam semua dikutuk oleh Allah itu tak berharga pun bagi Allah Dalam hadis yang saya Allah kata dunia ni berharga di sisi Allah Habibulau Satu Nabi Sasa maksudnya berbuang Kalau dunia ni ada harga di sisi Allah Allah tidak akan beri setiap air pun ke orang kafir Kalau dunia ni bagi Allah ada harga <coughs> Allah tidak akan beri setiap air pun kepada orang kafir Kerana mereka ni mengingkari Allah dunia, apa ni benda dunia ni tak berharga maka orang-orang ini orang-orang ini bukan sedikit -se -se air Macam-macam melalui kekayaan dan sebagainya kan Macam benda yang tak berharga, macam kita ada benda yang kita tak berharga lah, nak buang sehingga benda yang tak berharga kan dan, itu, Kita nak buang tu kita lah pelik-pelik kan? ni tak boleh bagi anjing ni, anjing kan Anjing ni kan benda-anjing yang bagi Betul yang kita hanya kita tak nak Kita tak suka Tapi ni lah yang ada harga Kita buang kan bagi anjing nak ambil ke Bagi nak ambil ke Apa siapa nak ambil ke Sebab itu dah tak ada harga di sisi kita dah Benda-benda yang berharga Kalau kita bagi Mesti kita bagi kepada orang yang kita sayang Betul? So, ha, yang kita sayang Yang kita cukup Betul nah, Allah S.W.T Benda ni tak ada harga bagi apa. Ya Allah bagi benda siapa saja. Ya. Dia suka ke, dia tak suka ke, dia letak-letak letak ke Orang rafik ke, orang rafik ke Yang budi yang ternyata, siapa dia apa-apa ni Sebab tak ada harga. Tapi benda yang bernilai, yang berharga Berhutin iman, Islam ketaatan, atak taufik Hidayat apa-apa hanya untuk orang yang dia Suka, yang sayang sahaja Yang dipilih sahaja Orang oh, yang perlu Allah tu dia khir rumah yaa sya atau yaqta Allah menciptakan segala sesuatu Tuhan menciptakan segala tu rela dan dia memilih dikalangan kamu itu untuk diberi diberi dan dia melapori dengan iman Islam dan tak bagi jadi kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah hidayakan kita dan jadikan kita orang Islam beriman dan kesedahan nanti mula-mula kita akan terus berada dalam iman dan Islam insya-Allah tanpa pemberian Allah Subhanahu taala terhadap hidupan kita siapakah kita tanpa anugerah hidupan daripada Allah kepada kita apalah yang dapat kita banggakan diri kita dunia ini sementara mereka yang telah mati menjadi saksi kesementaraan kehidupan di dunia mengapa yang terus dikejar adalah kesenangan hidup duniawi bukan kali akan nanti itulah yang lebih pasti Aduh tak cukup dia berbukti-bukti yang datuk kita, nenek kita, moyang kita Semua dah meninggal dengan kita Kan? Dia buat apa kan? Mengejar kini-kini nak hidup semuanya mewah Nak kita besar, rumah besar, Master, PhD, belajar tiri-tiri Nak dapatkan kehidupan yang mewah Asyikannya Tertipu dengan kehidupan kita, apa kita berbual-bual-bual-bual Rumah besar itu ditanam, kita berbual bual yang lebih pasti lagi Yang lebih pelik lagi Apakah setiap orang punya rumah besar Kita besar kebahagiaan Apakah kebahagiaan itu Terletak kepada rumah besar Duit banyak, kita besar Master, PhD, belajar tinggi-tinggi Universiti sana, universiti sini Apakah itu ukuran kebahagiaan Apakah itu ukuran kejayaan hmm? Itu adalah ukuran kebahagiaan bagi bagi orang yang jahil Upuran kebaya, upuran ke kejayaan bagi orang orang yang jahil. Sebab Allah SWT bagi tujuan orang antara antara, Terang-terang hal begini tu. Maimunin Allah wa rasuluh, apa perfada kaum zaman yang azizah? Maimunin wa rasuluh, berasih kau yang taat kepada abad rasulnya. Tak pernah, tak maka jawab bagi penerbitlah apa ni cerpenya hari. Kot semuanya takkir kira, telah pun berjaya, bukannya akan berjaya, telah pun berjaya apabila kita amali, fajar itu waktu mutlak, waktu diajli untuk menunjukkan sangat-sangat Azimah, nasul disifatkan lagi dengan agung besar. Kalau pada bulu baca nama mu, belajar nama soleh, nama jabalah balah, faham layar, al betapa Allah menekan yang begitu banyak tu. Ayat tu. وَمَيُّنْيَا إِلَّهُ وَرَسُولَهُ حَقَدْ فَيْزَىٰ فَيْزَىٰ عَظِيمًا Walaupun siapa yang taat Allah tak rasa itulah kejayaan yang sangat besar Pakai nikah rentanglah, berjaya lah mak bapak suka ke, bapak tak suka ke mak bapak tak betah ke itu bukan ukuran ukuran dia, taat rentanglah ikut guna Nabi, berjaya lah walaupun mak bapak menentang mak bapak tak betah, mak bapak menamuk menangis, mak bapak merbau itu bukan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermasyhak kepada Allah. La taanta lil kaf lima afiyadillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermasyhak kepada Allah. Perintah Allah yang wajib kita harus naikkan, walaupun kita diutari oleh mabah kita Tetapi kita janganlah kita menentang mereka. Wah, ini tidaklah pelaksanaan tu nanti haruslah ikhmal. Haruslah dengan hikmah dan dengan apa ini, menunjukkan akhlak yang baik boleh mereka Bersangka nah, dengan sebuah Bukan wajib, benda itu wajib dan kita selalu wajib Kemudian orang-orang tak suka kita melawan mula nanti tak boleh. Tapi tengoklah kan? Yang dikatakan mentaati Allah-Allah itu adalah benda yang wajib Yang pasti ya Wajib yang perti yang mutakabun alai perkara wajib yang betul-betul memang dah wajib dengan saudara semua Dan juga mutakabun ada semua sepakat wajib lah. Kalau sebenarnya kewajipan disebut ada hilang. Misalnya pakai nikah ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi dalam masa itu yang musyafir memang yang utama itu wajib. Tetapi kita kita perlu mempertimbangkan di satu kalau kita yang berbunyi yang selalu betul-betul lah. Apa ni? Darul Mafasih makan darimu adalah zahir maqolah. Menolak upasan itu, upasan itu diutamakan daripada menatangkan kemaslahatan. Contoh macam ni. Sekiranya kita memakai nikah, misalnya contoh, dan dia adalah wajib di mata yang utama, tetapi sunat mengikut masalah yang lain. Maghah yang lain yang tidak mewajibkan nikah tu Tapi mereka mengatakan sunat Jadi kalau kita semakai dengan alasan wajib Dan kalau kita ingin misalnya yang yang tidak mengambilkan jatuhi Misalnya mana pakai kalau yang sunat Tetapi kalau dia pakai nikah tu nanti Akhirnya mak bapak dia meleceh-lecehkan, Meremeh-remehkan perbuatan tersebut Boleh jadi mak bapak dia jatuh ke Sakit walaupun dia bukan pada sunat macam teroka kan makan atau makan menyisip jari itulah kan sunat nanti orang sebut ah tu munin tu bodoh kan ni ha? eh, sunat ni apa sunat untuk bodoh itu dah jatuh takfir kena sunat nabi menjadi jatuh takfir murtad jadi jadi kita kena macam tu jadi kalau mak rosak ni betul memang orang yang jahil sangatlah mencerca mencela sunat itu kalau tunak pula wajib, kita kira lah konfok kan, pun dalam mencecik pun dah boleh jatuh papir atau dia menunggu kira yang wajib Jadi kita kena kompromise sikit Jadi depan maklumat benda, kita nak bukailah Ini saya baru dapat, saya tanya dah ke. Ber, ber, tak nampak dulu lah, ber macam-macam ustaz dia ini tanya, tanya akhirnya saya dapat, baru tadi saya dapat jawatan yang baru yang dia kata sekiranya sampai tahap mak bapak kita tu dia jatuh hafir dengan dekat dia. Kalau benda tak sedang dulu dia mencela sunah. Dia mencaca sunah, menghina sunah, mencaci sunah. Itu pun kalau orang tu berpegang kepada pakai nekap yang tidak wajib tetapi hanya sunah. Maka dia pakai jadi sunah. Itu pun nanti kalau mak bapak tu menentang tak tunggu dengan dia pakai nekap dengan cara mencela, mencaci, menghina sunah tu tu jatuh hafir sedang atau tidak. Itu kan bayar mak itu orang kita di share di latihan. Jadi kita isi, opak, opak. Kita, isi, kita, ber, kita mengalah, tapi mengalah bukan salah makanya, mengalah hanya di depan dia saja. Itu menyelamatkan iman dia. Bila ha, lagi terbengalai depan kita tak pakai, tapi di belakang dia kita pakai. Jadi kita bersendirian kita berada di tempat-tempat tempat yang wajib pakai, tanpa dia kita pakai. Tapi kalau kita berada di sebelah dia, kita pakai bukaan. Tapi kita jaga diri itu tu, namanya nah, nak buka lagi kan, baru nah, ya. kita, double double lah. dengan hal itu tu, niat membuka tadi dengan niat untuk menjaga akidah ataupun iman mak bapa saya. Supaya iman dia akidah itu tidak terbatal dengan dia memandang hina, mencaci sunnah. Apalagi kalau bukan yang berdebat dengan kalau macam tu, lebih bahaya iman mak bapa. Lagi. Ha, ini saya berapa jawapan jadi Saya puas dia tanya-tanya jangan, jangan, jangan boleh berluka Jangan ja. dia, pakai lah a a dilakal, dimakal, dilakal. Tidak ada kata-kata juga Tidak ada ketaatan kepada makhluk Termasuk Allah Pak Dia lah bermaksian Kalau surah wajib Ini barulah dia jemput Ustaz beritahu macam ni Senang berita nanti ni lah Betul lah yang beritahu tadi ni Satu-satu nanti Mak bapak itu bapa, Terjurungun bapa, ke lepak tapi sebabnya ini berkaitan dengan hati kan Kalau menghina tunak menteri tunak pun dah kata Dapat lagi mengingkari yang wajib Jadi kita pun kesian agak wabak kita Kita pun niat membuka hanya mobil yang ada bersama dengan mereka Masuk bersama tu boleh keluar Kalau kita tak nai, kalau kita berhormat kan Kita dengan wabak kita kan kalau kita dia tak keluar dengan wabak pergi ke tempat tempat yang perlu wajib Bagi kita untuk menutup ke, buka lah, untuk menjaga hati dia daripada murtad, jaga iman dia dan dengan hati yang sedih yang tak gunge lah, yang tak reda hati yang tidak reda boleh buka lalu nanti bila dia tak ada, lalu tidak bersama dengan dia, kita kena pakai begitu juga di tempat kerja ataupun di universiti, universiti tempat belajar dan sebagainya dengan niat supaya tidak akan mendatangkan kekafiran kemurtadan kepada orang lain Tengah orang yang dihina di kan Dihina tu dia otomatis ya? Menghina, menceda senang itu memang Dengan alis-alatnya pegangan alis-alatnya Kalau saya tolong menghina senang Nabi, menceda senang Nabi Dia jatuh berusaha Jadi kita demi untuk menjaga orang orang yang jatuh utak sama dia, dia Sedar atau tidak Kita buka lah, kalau itu sangat kritikal Buka pun dengan keadaan tidak jauh, Tetapi Dengan dengan niat, bila di, sedar Tak ada orang yang orang pakai Binaan benda ini kan? kita tidak bersama dengan mereka pakai ya. Di tempat-tempat yang wajib pakai ya. Dan juga wajib sena-sena yang lain dan perkara yang lain. Ini hikmah. Maknanya menjaga benda yang lebih besar. Barul makasih makat kamu hala jauh bil masalah. Mendatangkan mengilat, itu diutamakan Daripada mendatangkan kemaslahatan. Di sini maknanya menolak khazanah ini menolak itu jatuhnya waktu kepada otak Merosakkan di minda dan juga maslahat itu mengatakan mana kita nak kena yang wajib dan amar kan yang wajib atau sunnah itu kan mendatangkan ke tapi itu nanti di, di kemudian ke tidak tersebut poin dia jangan rusak perkara yang akan mungkin akan mendatangkan kemurtadan atau kerusakan Cuma bagi orang-orang tertentu apalah lah apa itu jadi muslimat yang dengar tu ni final lah, apa ni saya tak nak jawab lah, pening lah tu Sampaikanlah budak-budak kawan-kawan yang baik, dengar betul atau tau betul, hebalkanlah di dalam tu Saya ada ni, mahuwafah mm. kan semua yang mula-mula bagi kepahaman Satu-satunya itu, semua itu adalah untuk memahamkan, pelan-pelan buka untuk memahamkan mahuwafah itu Takkan saya nak biarkan mahuwafah itu berada dengan kejahilan namanya-manyanya Maka kita dah, dah ada Allah, Allah biji kita untuk dia beri dan kemampuan untuk menjalankan kewajipan untuk mengamal sunnah tunak, menentukan umum agama yang wajib dan sebagainya Maka kita lah yang akan cuba perlahan-lahan berusaha untuk mengubah menghilangkan pejahilan dan bapak kita ataupun keluarga kita Siapa lagi keluarga kita? Nah, ya, kita berulang-ulang untuk yang kaderan itu nampak Kita kita mengalah dulu, tetapi pada masa yang sama kita berusaha untuk menyampaikan perkara yang A, menyampaikan HPO, perkara yang sebenar kepada mereka sedikit demi sedikit, dan juga mengamalkan apa yang kita kita belajar. Dan paling penting sekali menunjukkan akhlak yang mulia sehingga akhirnya dia tertarik dengan akhlak itu, akhirnya dia berikut ikut dengan itu itu dia mak bapa mak apa manalah anak-anak Ali -anak bin Sulha jadi wali-wali Allah. Ade. Allah macam mana mak bapa ada pun dia pasti gembira sebab anak dia kalau dapat amanah dan umur sempurna dapat jadi ya ni mak bapa Halimah ke Sulha ni macam, macam lah Mak apa ni mereka cuma ni kerana cerita mereka yang pertama faktor kejadian, yang kedua faktor suasana yang mana suasana zaman sekarang terlalu terlalu kumpul, terlalu terlalu jauh daripada suasana agama yang sebenar maka dia terpengaruh dengan suasana, kemudian dengan sebuah adat juga, kadang adat-adat yang mana, biasa lah yang kementingkan adat daripada adat, daripada sinah, daripada agama ha, jadi fokus-fokus itulah yang mempengaruhi mereka, jadi kita perlu perlahan-lahan berusaha untuk memahamkan bukan memahamkan, eh, menyampaikan memahamkan tu ya Allah yang bagi kita tak boleh nak menguruskan umur makamkan seseorang Allah yang akan mengizaan tapi kita berusaha nak menyampaikan saja berusaha untuk menyampaikan kemudian ha, menunjukkan akhlak yang dia insyaallah kalau Allah redai Allah tak ubah kalau Allah tak ubah dia sudah dia ubah kan dan bukan dia yang bukan dia ha, Allah tak ada tu binna qulwa bani ata baina uswaainur rahman yakalibuhuma kayfa yasha sesungguhnya hati adalah itu dicerahkan dari Allah Allah dia mau paling benar mengikut kandang kan? dia hati manusia ni di tangan Allah Allah boleh bulatkan anytime suka si Allah mungkin hari ya. ni mak kita menentang kita suka kita gaje rumah suka kita fikir padang suka kita pakai nikah atau sedudu -tul dan sebagainya tapi besok nanti mungkin Allah berlepas di dia jiran-jiran kita. Kita akan kena malu-malu. Jadi kembali hari ini kita perlu beristiqamah, bersabar, bertawakal, hikmah dan sebagainya dalam Mengamalkan agama. Insya-Allah kita akan berjaya. Ada lagi yang penting? Terus sampaikanlah. Mana dia? Ah. Ah ha, lagi satu pula para selain perancangil adab dan juga aa, apa ni? Sudahlah so, kan, ini cinta dunia. Ha, masalah paling besar cinta dunia. Kumpul dunia ratu ke deka Cinta dunia itu adalah pokok bakar pokok kepala segala kejahatan. Sebab kena cinta dunia lah, Orang itu dia serupa dengan akar. Jadi cinta dunia bukan akar. Apabila orang tu cinta apa yang tumbuh tak dunia Dunia ni adalah Sesuatu tepat Untuk menyampaikan kita ke bahagian Macam bantai ke bahagian Mazeram Atau tepat suju dalam ke bahagian Dan dunia mazulam Jadi dunia ni perlu Kalau tak ada dunia macam mana kita nak Kita nak, nak. nak. Kumpulah amal di mana Kita nak duduk di mana Apabila tak saya lupa ada seorang muslimat, dia boleh kita juga, ini, saya rasa ni Dia pernah tanya, saya tahu nanti tak jawab lagi, okay. ingat nak jawab dalam kelas Mana dia? Kalau dia memang ada kaitan ni eh? okay. Selamat malam, selamat datang, adakah kita memerlukan ilmu dunia sebagai persediaan kita di alam bangsa dan ilmu dunia Sebagai pers persediaan kita di alam barang dan di akhirat telah okay. Jawapan dia macam ni Ingat lah, dunia akhirat Apa itu dunia? Dunia adalah dari tempat bumi ni lah Dari bumi ni Dari masa, apa-apa yang sebelum kiamat Itu adalah dunia Selepas kiamat nanti, dah tak ada dunia lah Semua akhirat Itu dari tempat dan masa jadi istilah apa itu loh kita panggil dunia, ke duniaan lah kita panggil, ke duniaan. Apa-apa saja perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita itulah keduniaan Termasuklah dari ibadah sekalipun, semaian, Quran, zikir, sedekah. Kalau kita buat bukan untuk Allah, bukan kerana Allah Ini juga dunia. Tengah waktu semaian kerana tujuan tuju. Baca golah kerana kadang-kadang menunjuk-nunjuk, itu pun dunia, itu pun keduniaan Walaupun orang-orang yang nampak ibadah, tapi ia bagi Allah adalah dunia Sesuatu yang dilakukan bukan untuk faedah, manfaat akhirat, itu dianggap sebagai dunia Walaupun sembahyang, solat, zikir, dan ibadah dan sebagainya Faham kan? Ha, Mana orang sembahyang semayah, apa dekat orang-orangnya, niat nak tunjukkan orang kata ni pun Habis, itu pun jadi dunia Jangan dunia dia merosakkan akhirat dunia Jadi apa-apa pun yang kita buat Walaupun sebenarnya dia berkutuk dunia Perniaga Kan? Tapi dengan tujuan akhirat Tujuan untuk membantu akhirat kita Mendapatkan pendapatan yang lebih Untuk menginas kepada dunia Untuk menginfakkan buat Allah, Untuk sedekat kepada ahli hatim Dengan tujuan kita berhenti daripada peniaga Lepas itu akan jadi akhirat jadi, Itu je alasan ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari ada perkara-perkara yang perlu kita pelajari sebagai satu wasilah untuk menyampaikan kita pada asyarat nah, Itu itu dengan-dengan apa yang jadi ilmu dunia tersebut Menjadi wasilah kita kepada akhirat. maknanya jadi asyarat, kita jadi dunia Ilmu dunia, contohnya apa? Ilmu untuk bangunan misalnya Kalau kita tak ada bangunan, misalnya kita nak itu Sehingga, hmm. kan? Ilmu untuk masak si Kita Bukan masyarakat itu dalam dunia Tapi kalau kita tak datang, nanti mati kita ya, perlu kita makan, jadi kita perlu tanya tu dunia untuk masa-masa di nasi mana, -mana nanti, sebab apa tak mewah nak menghidu. Jadi walaupun dia berbentuk, kita bentuk tadinya bentuk dunia, tetapi kalau kita niarkan ataupun bermanfaatnya untuk akhirat, ya, Sebagai tu asalnya, penyampaian, maklumat, sarana, maklumat yang diangkat akhirat, jadi perlu. Di bawah ini air. Kapal itu perlu baca air pada lautan untuk dia melaut. Kalau tak ada laut, siapa nak kapal guna layar? kapal perlu kemudian air untuk dia berlayar menuju ke tempat atau tempat lain tetapi jangan sampai air masuk dalam kapal. Jangan sampai air masuk dalam kapal, maka tenggelamlah kapal, -kapal, -kapal, -kapal tersebut Takkan sampai dah ke tujuan dia. Jadi dunia ini perlu untuk kita supaya dengan sampai dunia masuk dalam hati kita. Kalau dunia dah masuk dalam hati kita maka kita akan tenggelam dalam dunia, maka tak sampai dalam kita ke kita di akhirat nanti. Faham? Kan? Jadi dunia, tahun dulu tu dunia, aku tu akhirat Kemudian, perlu kita ke dunia ni, itulah Sesuatu perkara yang membawa panah faham kepada akhirat kita, itulah Akhirat, dan itulah kita bukan kita penting dulu Jadi, kalau perkara kita tidak tahu manfaat, boleh akhirat Lepas tu, dia berbentuk agama, berbentuk akhirat Tapi, dia bukan akhirat, ia adalah dunia Faham? Sebagai cinta dunialah, manusia banyak yang Jauh, Ataupun kalau perspektif anda tujuan yang sebenar. Rupa, akhirat rupa yang syurga yang alam kubur yang badan rupa Sebab Cinta dunia, tetapi dengan dunia. Jadi setakat lah, mana, kalau anda kata lagi boleh, paling lebih begini juga. Kalau tu berlalu itu, tentang kehidupan yang sebenar. Lah. Nak menginjak, nak menginjak men ke men Tuhan dunia ni, sampai menginjakkan kaki. Bukan tak boleh, boleh. Nak kaya boleh, nak, nak mewah boleh, semua boleh. Tapi jangan sampai Kekayaan di kita itu melupakan hakikat kehidupan yang sebenarnya, tujuan maksud kehidupan itu yang sebenarnya. Alam bagi contoh Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf so, semua kaya kaya. Para para nabi, nabi-nabi dahulunya memang kaya, ramai lagi yang kaya, kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak menghalang mereka untuk berjujur. Hanya akhirnya mereka tidak menghalang mereka dari padah. ...memberi khidmat kepada agama... ...sedangkan anak-anak mereka mereka itu membantu orang-orang yang lain. Mereka menggunakan kedaihan sebagaan-bentuk setara... ...selepas itu... ...fasional untuk mengalami akadah mereka. Nah, ini darah-adah selalu mengejar dunia... ...sampai meninggalkan perintah Allah... lupa kepada Allah... ...pacipun orang-orang pun tak sempat... ...mengayang Itu apa kita? Ketaihan dan kemiskinan sudah ditetapkan oleh Allah... ...cari lah orang-orang dan Usaha lah banyak-banyak pun Allah nak beri banyak tu Banyak tu lah beri Takkan beri tepi pun Rezeki tu dah kan, Itu dah memang tetap lah Dan orang-orang nak memperbanyakkan rezeki Ataupun memperbanyakkan rezeki apa Yang tak tentu Dan lagi kan Membuat amalan amalan yang menyambung silaturahim, Berdoa Ataupun Bersegetah Infa nah, Itu akan menambahkan rezeki Dan juga berkacar dalam rezeki yang kita perlukan bukan ya, rezeki yang banyak Yang kita perlukan rezeki yang Berhentak Yang punya keberkatan Banyak tu bukan boleh buat Bukan boleh makan 10 ringan tu Orang pun miskin ke kaya ke Paling-paling 2 ringan 3, 2, tu, Boleh orang saya Aku bayar boleh makan 10 ringan Tak boleh ya. Jadi rezeki dia bukan yang banyak Yang kena yang berhentak Apa itu berhentak kamu itu berkata berkat eh. Apa itu berkat? Hmm. Berkat tu tak banyak Bagi orang-orang tak banyak Ingat berkat kan banyak Berkat ialah sesuatu yang apabila dia digunakan Akan mendatangkan manfaat untuk ada Itu dah berkat Sesuatu pengala atau berkata Yang digunakan Ataupun benda itu ada, wujudnya benda itu diberikan akan mendasangkan kebaikan ataupun manapak untuk air akhirat kita itu dah berkat. Kalau kita makan nasi, aa, sebab kita makan nasi itu, itu membagi kesepuan kekuatan bagi kita untuk kita menjalankan ibadah, itu berdekat Tapi kalau kita makan nasi, setelah minyak nasi itu menyebaran, kita terlalu minyak, banyak buah, jadi malas itu, tak baik-baiklah, itu tak berdekat kita ada duit banyak, duit yang banyak tu kita gunakan untuk mengintar pada anak yatim terdekat, dalam orang susah, miskin. Menggunakan jalan awal atau kebunan masjid, itu berkah namanya. Nanti kalau beli banyak, beli kereta banyak-banyak, rumah banyak-banyak, atau rumah kosong, orang tak ada duduk, bilik, orang tak ada duduk, orang tak ada duduk, itu tak berkah namanya. Keberkahan itu terbagi kepada tiga benda, keberkahan dalam benda, keberkahan dalam waktu, dan keberkahan dalam makanan. Keberkahan dalam makanan seperti Saya mempunyai pesu Itu boleh dibuat-buat untuk 10 di dalam waktu Berarti dalam masa 10 jam boleh baca Boleh kata 10 kali korang Keberkahan rezeki putera Satu putera apa 80 tahun boleh pakai Ini baru sebulan pakai setahun Dah cukup baru Jadi dia cukup baru Tak berkat Keberkahan itu Satu putera bahagia ya. pakai Pemuriduk Sayang dia baru Nampak baru Itu berkaks Tak amat jadi ingatlah cita dunia Kita terus mereka bahasanya kehidupan yang kita kecapai Ini adalah pinjaman belaka. Kita terus lupa bahasanya Allah yang yang terus memberi kuningnya Walaupun kita terus terharga Inilah kita Inilah kita Yang jauh dan terus jauh daripada realiti Diri kita sendiri lupa diri, tak kenal diri, tak tahu siapa diri apa yang kita keluar daripada Daripada orang yang kita lalu Apa yang kita bawa emas, Duit kita bawa Selain selinga Pakai pun tak ada Teranjang Keluar daripada kuwait Apa yang kita dapat Apa Siapa yang tetap karansi kita Siapa yang bagi kita Semua segala galanya Allah Dia yang bagi Free lah tu Tak minta pun Okey lah manusia Satu sedikit sedikit Dua udara Satu sedikit Percas Percas-siap Tengok Oksigen yang kita tidur, Tiap hari satu sudutan Alasih satu sin tiap, tiap bulan kena bayar Bagi teman mereka. Ha Boleh? beri dan beri Kemudian Kembalilah Kepada Allah Dengan menghayati kehidupan yang dimiliki Adalah sementara Kembalilah kepada Allah Dengan menghayati bahawasanya Kehidupan yang abadi Yang disediakan oleh Allah Untuk barang-barangnya Adalah di akhirat kelak. Apa yang cari orang yang berakan daripada kesementaraan dunia sehingga merosakkan kehidupan di akhirat dengan maksiat dan penderhakaan, penderhakaan. Apa yang dicari kan? Bagi orang berakal dia tak akanlah. Qad sami'tu zulmat al-kayyisumanda nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu manittaba'ahu wa tamanna ila Allah dan al amani. Al-Qaisu Al Orang yang sekirin pandai Orang yang bijak, Orang yang cinyas Orang yang pandai Orang yang apa lagi Intelligent Mandana nafsu Orang yang Merendahkan nafsunya, Menekan nafsunya. dia Wa amina liwa ba'dan Dia beramal untuk hidupan selepas mati Al-Ajizu Orang yang lemah akalnya Ataupun Al-Ahmaq Orang yang borto Tigi dia di-double kan? Untuk menuju kata muda'am tu Maksudnya memang dia tambah-double kan tu? Orang yang orang yang kodol Orang yang apa lagi? Pahala, orang yang telur Manit taba'ahawahu Orang yang mengikuti keinginan nafsunya Wal tamanna illallah Dan mudah-mudahan mudah al-amani Dengan angan-angan Takpe, Allah tak ber, Allah benampun Takpe, Allah murah. Perlantialah pun lah Itu kan Bodoh Yang tolol Dan dungu Yang bahalu Yang bodoh Yang Apa lagi Itu tu Jadi pilih ya? lah Jadi yang pantai ke yang bodoh Ini lah. Eh bodoh ni je Ngambah tu Lepas tu lagi Ambil, ambil tanggungan tak dipanggil Bodoh Tak sedar dia jadi bodoh kan Tapi tak sedar Dengan di sini dia dia menjadi lah, bodoh Kan Ikut nafsu bodoh lah. Minta makan dalam bahasa tergesa Biar dia ya, kasar lagi, tergesa-geski. Seperti so, berlama-lama itu akhirnya, kemudian nak lagi. Sejauh mana tiga manusia boleh membuat mereka mendapit dada di hadapan Allah Subhanahu Wataala yang telah penuh anugerah kehidupan dunia mereka? Sombong! Yang pertama sekali golongan yang akan dicampakkan ke dalam rakus tanpa hisap adalah mereka yang sombong kepada Allah dan rasul. Ada nampak satu suara ketika sebelum hisab disebutkan ketika Allah sebelum membentangkan mahkota di padang hisab ada satu suara daripada neraka supaya so, tepikan guru yang mana kalau kalau di di di tepik di dunia ini maka seluruh kerajaan mati. Dia akan bersantik di mana ke sini Yang pertama, dimanakan orang-orang manusia di dunia dulu Mereka ni sombong kepada Allah dan Rasul Ini yang pertama yang akan Dicaparkan ke dalam neraka tanpa risau Tak kira-kira, ini pun yang nampak Setiap yang hidup di dunia Pasti akan mati Setiap yang mati akan kembali kepadanya Apakah bentuk keperluan kita Itulah yang perlu kita ambil Kayu macam mana pun Kampang juga lah Kain kapal tiga lah tu lah Yang kita akan bawa beli Mercedes ke BMW ke Porsche ke Bangalow ke apa pun tinggal Banyak-banyak lamping pun tinggal PSD Master pun tak bawa Yang bawa sama Semua orang bawa kain kapal <tuh> penang <-pernah, tuh> dia tu kan berusia Akhirnya tinggalkan Kain kapal pun Kehidupan ini tanpa rasa ketentuan kepada Allah adalah sebuah, sebuah permainan. Menang atau kalah ia tetap berakhir. Namun, apa yang menanti setelah berakhirnya kehidupan ini? Bagi mereka yang lalai daripada tanggungjawab keambahan mereka kepada Tuhan. Ayat Hayatilah kehidupan ini sebagai anugerah. Bersiajaya setiap hari yang diriakan jadi indah. Siada yang mulia tanpa kehambaan dan siada yang kena dengan pengabdian kepada Tuhan Maka makna kehambaan ada dalam diri dan kehidupan Jika kita fahami hakikat kita selaku yang menumpang dalam anugerah Tuhan Wallah Wallah Salam Ujah Tampung Terus sepanjutnya pada Minggu Hadapan Eh, kecepat? Eh, eh, eh, sikit-sikit yang penting kita bukan yang takkan kita yang penting kita mendapat memahami nantijah ketan daripada anmu yang kita dapat dalam Allah dan ini mudah-mudahan apa tindakan kita itu yang paling penting nantijah daripada anmu adalah amal dan amal tu ada dua, kita lahir dengan batin Kalau belajar Raja Fikta, amal dinanti nanti, Tapi kalau belajar tauhid, amal dinanti batin. Apa tu amal-amal batin, itulah yang saya dengari Sabar, syukur, retor, tawarkan, ya'in Kita bayar dengan Allah Itu semualah nantijah-nantijah daripada NU NO yang kita belajar dari NU tawhir Bukan hafal untuk jawab isya, bukan hafal untuk untuk, untuk berhujud dengan orang bodoh Bukan, bu, bukan untuk menyebabkan kita ni dah mandai Tetapi apakah arti jahat ilmu yang kita dapat tu Memahami sifat-sifat bahagia -sifat tu akan berkesan kepada diri kita, hati kita Itulah yang dibutuh Faham kan lah. Mudah-mudahan nanti setelah hati nanti paham. Ini buruklah lagi. Lupa kita dari beberapa tingkatan boleh tingkatan yang lebih lagi. Bukti jadi. Mendekati apa lah? Bukan negatif manusia ni. Oh, pandai teruskan apa naya? Beristak. kelas mudah beristaklah. ni mula. Itu nanti bapa ha, saja. Tapi kalau kata ibu nanti, itu yang akan dilakukan kerana dengan motif disegi Dengan lagi. Itu bahaya Orang boleh ilmu, baca ilmu kerana Allah Itu bahaya Jahil pun bahaya Bajar ilmu pun bahaya buat ilmu pun baru niat Niat belajar tu adalah untuk Dekatkan diri dengan Allah Itu saja, sahaja Tidak Ada pun yang terlebihnya Allah gunakan kita Untuk jadi usah Untuk menyampaikan semua orang lain Di Itu Kita jenis syukur lah Kita hati lah yang hadir ke kita tu alhamdulillah. Amin ya Allah sentiasa kena buka. Kalau ilmu dia pada pendekar kita tak dapat berdekat, dengan Allah, apa yang kita mungkin dah kita. Orang yang berilmu tidak akan amalkan ilmu yang dia pelajari akan dimasukkan 500 tahun dahulu dalam rangka di kerajaan jado. Orang yang berilmu tetapi tidak amalkan ilmunya akan dimasukkan dalam rangka 500 tahun di dahulu di kerajaan jado jadi nak dapat ilmu ni. Betul? Ha amalkan ayat di, amalkan marun riyaat sama riyal cantik-cantik yang dia la beri pandu. Ini tauhid ni basiclah. Kita, kita tahu, batik, kan? kena, kena ubahlah sikap-sikap batil kita tu. Kan? Jangan membunuh, jangan menipu, jangan cantik buruk, jangan rasa malas, jangan rasa aman, jangan rasa puasasa, macamlah. Buang semua kan. Riak, tak takut Besar diri Untuk malas Lemah Lemah tak boleh, menjadi kuat Saya lemah, tak boleh Kuat tak boleh Allah itu menyukai orang mukmin yang kuat Daripada orang morming yang lemah Baik jadi kita Lemah jasad, orang tak suka Dia rumah batin, apa lagi Saya harus kuat, kuatkan iman kita Tuntutan untuk menguatkan iman ini Dituntut oleh syariat. Dan peralatan itu ya, Yohanes Inna Amanu, Aminu baca Al-Qur'an. Wa wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kamu kepada Rasul. Dapat beriman, beriman lagi. Apa maksudnya? Kata kata ya, engganlah Aminu baca Al-Qur'an. Wahai orang, orang yang telah beriman, Aminu baca Al-Qur'an. Berimanlah kamu kepada Rasul. Apa maksudnya? Dah beriman disuruh beriman lagi. Ha, maka dijelaskan oleh hadis jadidu imanakum perbaharui lah iman kamu jadi iman tu perlu diperbaiki maka harus ditingkatkan ada tingkat, perlu tingkat yang lain sehingga mencapai tahap iman yang sempurna sebab kita ini bukan bukan bukan, bukan bertentu beriman lagi ni dalam surah lain al-jirah al-saba al duta kala tu ketika apa ni kumpulan orang badui datang kepada nabi kau yang bilang awal amanna, kul lambat minum, walau tu kulul asli mana? Walau mana itu kulur iman usir itu. Kau yang bilang awal, berkata kepada orang Arab dari Abi, kemudian dia amanna, kami telah beriman. Kul kerjakan awal amat, lambat minum, kamu belum lagi beriman. Wala'akin kuri, bagi katakanlah Aslamnya kamu, kami hanya baru Masuk Islam Walamah yang berburu-buru -yal iman mitu, Iman belum masuk lagi dalam hati kamu Haa, jadi Sultan Allah berburu-buru iman itu Supaya memasukkan iman Yang berusaha dalam iman, menguapkan iman Sehingga kita tahan Iman itu betul-betul sempurna Dalam hati kita ha, Kita berusaha untuk meningkatkan iman kita jadi diri iman aku tapi kata dia perkara iman kamu. Ha, jadi iman tu dia sentiasa diperbaharui, diperbaharui akan jadi kuat akan jadi kuat. Bukan lesen je nak kena renew. Dok teh di mana renew? Iman pun dah kena renew dia kena berwari. Insyaallah ha, itu yang penting. itu mana kita perlu kuatkan diri kita. Jangan rosai kalau tak orang tak dia mahat jatuh ke jurupuk Allah Allah. Memang kita tak kuat tapi Allah akan beri kekuatan kepada kita kalau kita berusaha untuk memuatkan hati kita, memuatkan iman kita, memuatkan sifat-sifat kita, yakin kita. Dan sebagainya Allah akan beri kekuatan daripada kita. Kalau kita pun kekuatan iman, datanglah ke sini di hadapan ini semuanya akan hancur lebur. Datang gunung depan kita pun hancur lebur. Bom jadi buat temikat, peluru jadi kejang goreng. Eh, kalau iman kita kuat kepada Allah Yakin kita kuat kepada Allah Tidak ada apa pun yang boleh menafak dan mengerak Melainkan Allah Tidak ada apa pun yang boleh buat satu Melainkan dengan izin Allah Kalau kita yakin dengan segala-galanya Dengan yakin yang benar Seluruh makhluk akan tunduk kepada kita Seluruh makhluk akan tunduk kepada kita Kalau yakin kita sempurna kepada Allah Solid, 100% Mantap, tegur Seluruh makhluk akan tunduk kepada kita Contohnya banyaklah para-para sahabat. Syedah Omar R.A. Ketika berlaku berbunyi ke di Madinah, maka dia telah menginjak dan menghentakkan kakinya ke Bumi dan memerintahkan supaya anak tadi Bumi sendiri berhenti. Dia berhenti Bumi, wahai anak. Berhenti dengan kau. Apakah aku Bumi ini tidak ada. Bumi kau sampai kau berdojang. Lalu langsung Bumi tadi dia tak bergegal. Adakah okay, teknologi dalam dunia sekarang ini yang boleh menghentikan ke Bumi? Ha, yang sekena-kena -se -se secanggih-canggih teknologi terhebat-hebat teknologi Jepun, Amerika mana lagi ada teknologi yang boleh menghentikan dan bumi? ada saya normal dengan satu empat kaki sahaja kisah lain, sungai ni tiap-tiap tahun banjir tiap-tiap eh, tahun suruh, tidak mengalirkan air terpaksud, ajak menghentikan air, mengurutkan seorang gaji senti, lalu dicapakkan ke dalam sungai ni, lalu mengalir Berita disampaikan oleh Al-Sulullah bin Abdul bin Azh Bila saya nak buat Al-Nawahmat Rasulullah al Ketika berada di Khalifah Dia tulis surat berada di Al-Nawahmat Berceritakan kejadian tersebut Maka Slemaq terbalas tersebut dengan dua ujian surat Yang pertama Dia tuliskan kepada Abu nawahmat Rasulullah bin Abdul bin Azh Rasulullah bin menghentikan perbuatan tersebut Kemudian yang kedua Beliau ada surat pada ini Wahai sungai Karena kau mengalir kerana Allah Maka mengalir kau. Tapi kalau kau mengalir bukan kerana Allah Sama tidak perlu engkau Perintah daripada Abdullah bin bin A'a supaya bercampakkan surat ke sungai ni ke dalam sungai ni Akhirnya boleh sampai setempat Al-Fatihah bin Amru bin A' dan bercampakkan surat ke surat Untuk berdewa daripada di dalam sungai ni se Maka mulai hari itu, daripada hari itu, sungai itu terus mengalir sampai sekarang tak pernah surut Sampai sekarang, tak pernah surut perintah daripada Seriqah Muhammad Sebab apa? sepadan hati dia ada keyakinan yang solih yang mantap yang teguh kepada Allah Bukan iman dia mantap, iman dia teguh, iman dia benar 100%, tidak ada ragu-ragu lagi. Maka seluruh pakunya Allah pimpinkan, kemudian dia lagi cerita kita pada sahabat, Amin al-Dari, bahawa Rasulullah sahabat Nabi ketika satu ketika api telah keluar daripada gunung, belum api, lava telah melimpah, api telah keluar, maka dia tahu Allah telah masuk dalam nyala gunung dan melihat bulan gerombolan dan telah memilih Sahabat Amin Abdali R.A. untuk, untuk halau api disebut Kita wahai berkenaan Aku nak perintah yang keras Halau api dua suruh yang terbatas Kita wahai yang kira-kira Siapalah aku punilah halau api Mampu tak aku lagi. api ini perintah Maksudkan yang laku dalam Maka dia telah dengan yakin yang dalam pada alas Lalu dia mengibas-libas Terbatas ke arah api dua ala, Allah Al-Abbad Allah al Allah al dia tadi pun berlari masuk dalam kubar. Ini bukan cerita dohen ya. Ini bukan cerita dohen kan? Banyak lagi kisah-kisah tentera -kisah. saat perang Abibakr bersama 10000 tentera dia ingin menyeberangi sungai Tigris. Sungai Tigris ni besar Sungai dia bukan kecil. Sungai ni macam lautan tak. 10000 tentera Melayu sedang menunggu apakah apa habis dibakar segala faktor-faktor yang menyebabkan boleh menyebar sehingga telah dimusnahkan maka dia telah panggil tiap orang tersebut seluruh pentadiri bertanyakan tentang bagaimana mereka kita ataupun pandanganmu terhadap dengan ayat tadi dia kata ya amil hazihi an-nuqqah li tawahid wa haqa Kepang yang Kami, apa yang kami nampak dengan jalan-jalan adalah setiap air dulu Tak ada apa-apa Maka setelah setiap orang punya keyakinan yang sama Maka dia telah ketika aku menyebut Allah SWT dalam kamu Ketika aku menyebut Allah SWT dalam kamu Menimpa yang ini dah keadaan Allah SWT alamu, Yang ketiga, kepercayaan sampai ke sana Maka dia telah berkata, maka sebut, maka sepuluh menyebut orang sentera Sa'ad bin Abi Wattaz, telah berjalan membantu kuda di atas air Tanpa kaki-kaki Tapak kaki kuda pun masak dengan air sekirapun Nabi Musa ketika nak menyeberang Sungai Nil, Allah belahkan kepada 12 borok Bani Israel nak menyeberangi Sungai Nil bersama Nabi Musa Allah terpaksa belah laut itu kepada 17 borok Tetapi para sahabat ingin menyeberangi Sungai berjalan, tak perlu belah Tak perlu belah lautan, tak perlu belah bunga Jantan angkat air Tentu-tentu rohmi yang tengok keadaan itu terus lari bintang buka Menyerah kalah Kerana kita ini bukan manusia lagi ini Inilah bukan manusia ini Dia bukan angkat air Hanya dair Sebab apa? Sebab biyakinan lagi kepada Allah Sangat mantap Sangat besar, sangat tinggi Sangat kuat, dengan tebus, selalu kita mustahil bagi Allah untuk menduk Sebelum kita punya iman yang sempurna Kepada Allah Hari ini Allah sudah membantu kita dengan Dengan berkuali baik biahnya Kerana keyakinan masjid Tangan teruk, sangat lemah kepada Allah Sebab Allah tak bantu masjid lama ini Sebab keyakinan kita Iman kita macam kulit bawah Tiuk je kekoyak Tiuk pun kekoyak Macam mana Allah nak dibantu lah Tak yakin dengan Allah Yakin dengan Allah, masalah Allah takkan bantu. Allah kata dengan Al-Hahim dan Al-Zoni, aku ni, menurut persakahan Allah tu terhadap ku. Kalau kita menyangka Allah boleh buat segala-galanya, pasti Allah takkan buat, Allah takkan bantu kita. Eh, kita tak yakin ni. Betul. Ini dia, ya, dia tergeda. Aku jadi pergi. Kita tak baik. Jadi yakin. itu. Haa. Kekuatan yang sebenar yang Allah bagi bagi kita, <tuh> Sembunyi di dalam hati kita ni Bukan berada di luar sana tu Allah tidak meletakkan sumber kekuatan Sumber kemanfaatan Sumber kegagalan yang dikubayai di luar sana tu Semua Allah letakkan dalam hati manusia Apabila hati manusia itu dikisi dengan Iman yang solid kepada Allah Iman yang teguh kepada Allah keyakinan yang mantap kepada Allah Di situ dah sumber kekuatan Kebahagiaan, kejayaan dan segala galanya Untuk manusia itu sendiri Tapi manusia ini masih lagi Mencari-cari kekuatan Kejayaan, kebahagiaan Kejayaan, kebahagiaan, kejayaan Tidak ada apa-apa pun Semuanya Allah letak dalam hal -hal, Diri manusia ini sini, hati dia Pokok bangkanya hati itu kalau penuh dengan Keimanan, keyakinan kepada Allah Pasti segala-galanya akan berdua boleh. Itu sahaja eh, Malah akan kasih Bagi dia, akan sayang kepada dia Allah beritahu surah Maryam. Innal amanu wa 'amilus solihati sayaj'ahu ar-rahmanu ridha Sesungguhnya orang yang beriman kepada rahmat Allah itu Allah akan tunjukkan surga makhluk dan sayang kepada ini. Ainya amal kita, hati kita sampai sebab so, iman kita lemah, amal kita lemah. Kalau betul-betul iman kita kepada Allah, amal kita istiqamah, semuanya baik, Allah akan tunjukkan Allah akan jadikan surga makhluk dan kasih dan sayang kepada berupa. Bini binita sayang kita, mana tak sayang kita, mak ada sayang kita. Sebab Iman kita lemah, amalan kita lemah. Kalau iman kita kuat, mesti kita melakukan amal kita soleh betul-betul Nabi, Allah akan campakkan kasih sayang makhluk kepada kita. Dan juga Allah akan campakkan juga ketakutan dalam hati musuh kepada kita. Musuh yang tak patuh kepada kita. Nabi firman, "Rasulku, nasib al-syahr." sebelum itu Baghdad ni masih satu aku dibantu oleh Allah dengan ketakutan sebulan perjalanan sebelum sampai ke roh apalah sebul sebulan sebelum sampai baru nak bergerak perjalanan kan beberapa -bulan, bulan dulu bergoyang bergenta hati-hati walaupun dapat tahu sesulit Islam dan maju terus sebelum sampai ni ialah kekuatan, kekuatan yang semuanya bergantung kepada Allah Allah yang buat orang tanya kepada kita Orang sa'i yang buat orang, -orang berhati kepada kita Allah yang memperolehkan orang kematan kepada kita Allah yang memperolehkan orang rasa suku kepada kita Allah yang buat orang minah kepada kita Allah yang buat orang, -orang, usaha usaha. Yang buat orang, -orang respect kepada Semua Semua kita Semuanya berdasar Semuanya di tanah Allah Jadi lah kita beruntung kepada Allah Kita akan dapat memupah sekalian ya dengan hijau Allah Ya Allah Oto'luh ni Wa man wa'alani fatala wa'jadhaqul dashayit Wa man fatala ni fatalaqul dashayit lain aku, carilah aku. Untuk tu nih, carilah aku. Paman wajarlah ni berasa pun menemukan aku. Wajarlah punlah saya macam dia akan berjumpa. Kamu temu segala-galanya. Paman yang salah tadi berasa pun kehilangan aku. Tak perlu punlah saya macam dia hilang. Segala-galanya Itulah kunci dia Jawa. T. Ada soalan? Ada yang memerlukan ini? Ada soalan? minggu depan sabang, hari satu tidak ada kelas hari ahad adalah kita akan tutupkan pelajaran tawhid kita pada hari ahad kita gabungkan al-tawhid dan teka pada hari ahad kita buatlah sebagian awal tu buat tawhid sebagian yang akhir tu kita buat seka. kemudian hadis nanti kemarin, kemudian kita buatlah masa sikit ke ataupun kita tajuk, kita tinggalkan dulu atau kita nak buat dulu sekali, kita harap. Masa insyaAllah lepas asas adalah hadis Yang maksudnya saya, insyaAllah saya akan bertolak pukul 9 pagi ikut Kalau tak ada apa-apa halangan pukul 9 pagi, saya akan bertolak daripada sini Saya yang ingin bersama-sama bersama sekali bertolak bersama saya, bolehlah sampai sini Bismillah. 9 Kita mulai alhamdulillah dan saya rasa mungkin ada urusan daya sibuk ke Nak pergi pukul 10 ke, pukul 11 ke, petak boleh nak pergi ke Itu boleh lah Yang nak pergi sama-sama dengan saya, pukul 9 InsyaAllah pukul 9 saya akan bertelak dari sini Kemudian saya cuma akan singgah di RNR Rawang Itu -kata saya akan jumpa kakak saya kat sana Saya nak pergi nanti sebab dia nak ikut ke Jadi saya akan singgah di lah Cuma nanti kalau... Dia ada pada waktunya, tempat tepat Dekat saya berada pada waktu tepat nanti InsyaAllah lah Tergerak pun Terugas Semua saya takut Tapi dengan Saya sampai di situ Dia tak nampak di situ Nanti yang nak bergerak dulu Lepas nanti Bolehlah meneruskan perjalanan Teruskan dulu Nak tunggu yang saya pun Boleh juga perlu Ada pun lah Mesti mana boleh boleh rumah Mesti pun lah pun Buatlah pilihan yang paling ikut pada keadaan masing-masing Yang mana dia ada kenderaan tu Mungkin <coughs> pandai-pandai lah hubungi dengan kawan kawan-kawan yang lebih sepul-puluh ke yang tak ada keraan nak pergi dan kembang Kup -kup. ada kawan-kawan yang mungkin ada kebosongan tu yang nak buat apa ni, amal jariah tu boleh lah, kumpul lah saya ada kosong ni, dua, dua kosong ni, dua, dua siapa nak boleh bolehlah jumpa kat sini sekian-sekian-sekian boleh -sekian -sekian. lah, kita buat mana lah kan tak pun, boleh dengan syarat bayar mana-mana lah kan nanti boleh, kita orang mempunyai isi minyak Ok lah tu kan Kadang-kadang kita, kita kan ala, Alah, masing-masing ada masalah masing-masing kan Jadi kita bersangka baik terhadap semua lain Yang meminta tu nanti pun Dia bukan, sebab tu mungkin dia betul-betul Terbesar kan, Nggak ada, tapi tapi nak pergi Mungkin betul-betul dia minyak tak ada kan Nanti boleh lah kan Tidak, Tapi ya. yang yang di pokok pun nanti Sangka baiklah, lah Hanya sama-sama kita boleh boleh sikit Dua bagi kan Kalau dia tak minta pun kita <coughs> Bapak <kita pelik> <coughs> um, ha. nah, lah kita pelan-pelan Kita pelan-pelan Kan kita Kita Tak ada sikit lah minyak kami Yang makan lah Tak ada orang lah ke kan Kalau nak makan lagi Makan kita juga lah Kami kita boleh buat Cukup insya Allah, semua dan Mana mana nak? Kan? Tu ada guna lah, tu gunakan lah Baseball tu digunakan lah untuk Sebaik-baiknya kan Perkara-perkara ni Yang asyik tu post post Semua yang bagus kan Jadi benda tu boleh diri kebaikan kan Kalau kita gunakan perbaikan nah, Jadi dijadikan sebagai satu saran untuk itu Bila-bila macam ni kan Kita kena apa yang batut Jadi siapa yang ada Kosong-kosongan tu boleh tak beritahu Dan yang mana yang tak ada penahan tu boleh tak yang mudah-mudahan, nak ikut saya pergi boleh, tak ada balik Saya ada pasang, saya pasang orang lagi tu, ada orang Cuma nanti balik ke Mungkin sebagian boleh naik dengan saya lah Untuk pergi, dan balik nanti, ikut orang lain ikut saya pergi ke jalan-jalan ni kan Dia dah hadap kan Dekat sejam, sejam setengah orang baru Ya tak jauh di kuala masjid jam setengah. Nah, jadi lagi, jadi dolap. <tuh> lagi seorang dolap melepas yang tak terjawab. Jadi masalah tentang yang menyembunyikan nikah tu, apa menyembunyikan apa? Menghidangkan Nika dan menyembunyikan pertunangan tu saya jawab Jadi yang adik-adik tu boleh Buat kesimpulan, post pada alam Nanti dia semua yang tahu eh nah, Kita dah baca semua kan ada lah Tengah boleh lah, tengah boleh rakam adik Adik-adik dia bersiap post Adik-adik dia bersiap post Adik-adik dia dah baca jadi Raja-raja lah Memindahkan ilmu tu lah Dengar balik tu tu Lepas saya menaik dengan skam Seperti itu Pilih-pilih Kepada saya Malah tak tak InsyaAllah Mereka-mereka Allah kurniakan kan, seorang Pembantu yang banyak menaik nanti Saya <tose> Kumpulkan Dia kata jawapan-jawapan yang ditanya Seorang-seorang yang ditanya Dan jawabannya Terkumpulkan dari ganteng Buku ke apa-apa nah, ke Jadi Pembahasan Jadi Jadi dengan rujukan Saya Bagaimana Bantu Saya itu salah, saya sendiri bukan menjadi salah Saya suka jawab secara disan Ada lagi salah ini, tidak ada Sebenarnya, nanti banyak yang tanya Dalam dia sebenarnya Takbir dalam kapal terbang, solat pagi jika dapat tentukan arah kiblat, tak perlu bawa kan. Semasa solat, semasa solat dari takbir tanpa jalan perlu menghadap kiblat atau masa permulaan sahaja. Jika dia solat untuk sebab ada tempat berdiri, tetap menghadap kiblat perlu bawa juga ke. Dia ada. Masalah di sini, ni teka lah Nak Apabila jawab Semayang yang berubah macam silap Ada yang tadi berubah kan? Soalan tu tertungguh pada atas kapal tu Atas kapal Atas kapal tu nanti kan kapal tu kan bergerak ikut kan? Memang di di, di nanti buat sorak nanti berubah ni Memang di sebuah antara nanti Ketika tak berada ke antara, begitu nanti mengadap ke kalau tidak memungkinkan untuk menghadap jubilat sepenuhnya Maka seragam tak berhiram saja Tapi pasal sekarang ini, Itu di daratan Ini di udara Kita tak menyentuh bumi Semayang satu terbang itu Ulama-ulama itu tidak menyentuh bumi Di dalam soal jawab Buku sebab ada washiq Dia kata wajib balik oh, tak, Wajib ulang Kalau masih ada waktu Tapi kalau kita takutkan tak sampai Kita itu tak menyentuh Kata-kata bang Ketika di, di lending Masih ada waktu lagi Maka wajib pula Sampai ketika kita lending tu waktu dah habis Maka wajib pembalas Itu jawapan Syed Burudin Maka mewakili pada jadi. Sebab kita banyak perkara yang kita tak pasti Di atas ke dalam nanti Satu malita Kata-kata zaman dulu zaman Nabi Berjama Iman Awawi Mahajir Utami Maka dia kata bang Benda ni masalah muncul dalam segalanya Jadi ulama-ulama hati-hati kita maka kalau kita kodok, misalnya yang kalau di atas, atas kata bangku, tak sah sekalipun Maka yang kodok-kodok akan jadi senang, dapat ada juga Tapi masalahnya takut nanti kalau yang atas kata bangku, kalau tak sah, kan masalah pun nanti Kalau yang kata, dia akan tak sah nanti, kan masalah Kalau kita kodok, walaupun nanti dia akan tak sah, katanya kata bangku, tak rugi pun Yang kita kodok-kata kita mulang dulu, kan jadi semasalah Tu, selalu atas kamera tu. Tu, macam mana dia betul betul dapat duduk? Macam ada jam dia tu? Oh, ini dia berani. Yang pun terlapung Ada benda yang Bersambung ke bumi. Kalau ada buang kan dah terlapung Kapal laut pun masih lagi Air tu di atas tanah Kalau udara tu dia terlapung Itu lah Itu satu, bagi satu Iblat Iblat masalah Walaupun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 kalau kita tanya dia punya apa, pilot ke co-pilot ke nanti dia pun warak sangat ke boleh tahu tepat tu Dengan ukuran-ukuran ni, okay, ukuran -ukuran ni. So, Saya pernah tanya dia pun uh, aa, Ada lagi tuan tuan-tuan, tuan-tuan Chief of tuan-tuan saya dia tanya kan Dia nak sayang, dia pun ha-ha-ha dia lah Dia nak ada kontak pilot tu nak pastikan dekat sekarang ni dia berada di Dekat tempat mana betul, berapa dah cari dia berada di belakang panjang dan dia mana? Saya dia pun ada tu. Kita pun mana Hanya sekadar Zual lagi jalan Tak pasti Wadah Ain Kibla tu Perlu tepat dalam Masyabing Ramadhan ni Mungkin lah Takut lagut Jangan namping kan Dia tak perlu Kibla tu Tepat Optimen tadi Abang-abang darut tu dah okay lah Okey lah Melaris pun Itu dah tu Kemudian Apa lagi Waktu tu sendiri pun Nanti agak kan? Sudah waktu kita kan kira -kira Kita nak keterbang Kalau kita ke Barat Maksudnya kita Mengejar waktu kan eh. Kalau kita ke timur Kita membelaping waktu eh. hmm. kan Kan, bukan Kita balik Betul kita pelat ke Buka barat, Sampai ke tempat tu cepat Tapi kalau kita balik ke timur Nanti tak jadi lambat Betul Waktu yang, yang timur Waktu dah berlalu Yang di barat Waktu dia akan datang jadi takut-takut kita masuk ni nak, nak nak nak pastikan betul kita berada di atas negara mana atau kita flight tu juga nanti uh, dia bergerak laju betul ke taklah macam mana kan dia tu eh. jadi mungkin dan setiap laluan tu berubah berubah secara autorit asalah jadi tu boleh setia ada ada benda yang tak pastilah This my amigo Dr Mahawari waktu Perlu utuh kalau orang jahit, kalau tak jahit, sayang-sayang Kalau tak ada tanah juga, tak ada utuh, tak ada teman-teman Semayang Gak menghormati waktu, tapi nanti itu wajib berorah Tapi walaupun ada utuh, jadi semayang Bada <coughs> syafi'i, sampai nanti-lending, wajib berorah Kalau masih dah waktu, kalau masih ada waktu, lah. Orang-orang masih buruk kan, dah berhenti buruk kan Nak bodoh orang-orang pun nak marah Kata Allah. Ay, tu, wong, cinta Allah, sayang Allah Eh, bodoh aku nak Boong Cinta pangsu Ok Kita ada lagi soalan Kawan-kawan Ustaz, saya ada 3 yang dimaksudkan dengan Tarasi, apa sejuannya tak boleh ke kalau guna telefon je yang kedua apa hukumnya bila niat mandi hadas time period, haram hukum bila. bila perempuan tu dalam keadaan air katakanlah, dia berhadas jarang perempuan berhadas ketika tu dia tapi katalah berlaku lah loa lah kan mungkin aimani tu terlelap ataupun dia salah tak sengaja. Kalau sama dengan suami dia misalnya. Kalau haram hukum dia bersatu dengan suami berzina itu dia bunuh. Tapi mungkin ada kes macam itu rupa apa hanyakan dia kena jenoh. jika kalau di mandi wajib pun dia masih ada kita bebas tak tak lepas dia kena hez sebab lagi dia dengan keadaan jenoh. Jadi tak perlu kalau dibuat juga, ulamak dia takut nanti Dia sedalam mempermainkan Nanti kan jadi haram oh. Dan kalau hukum ulama yang, yang, yang Hukum dia haram Jadi mana dia buat satu perkara yang sisi lah. Ini bulan nanti Tiga dia, Habis head, mandilah Hidahlah segera dia punya apa Hadas dia, baik yang hadas yang kerana Jima tadi ke, atau kemudian hadas kerana Head tadi Kemudian cuma Disunahkan untuk berwuduk ketika nak makan, minum dan tidur. Makan, minum dan tidur. Binog ke heger disunahkan untuk berwuduk. Tapi kalau tak makan, tak minum, tak tidur jangan saja duduk, jadi haram juga. Ah, ha, jangan tidurlah pula. Mandi wajib dah sah berwuduk. Dan dimakruhkan meninggalkan wuduk ketika nak makan, nak minum dan nak tidur ketika berwuduk. Termasuklah hadas dan zina bagi lelaki dan perempuan. Ketika ada besar ah, ketika kan? wuduk orang dia ada besar. <coughs> Kalau berwuduk ataupun mandi hadas dengan sengaja tanpa ada apa-apa tujuan, salah ya, apa? hukumnya. Contohnya jangan suci bermain-mainkan. Sebenarnya mula tak salah <coughs> dah Dan sunah ke kirinya ada tujuan seperti makan, minum dan wuduk. Ha, itulah al tidur dan dimakruhkan meninggalkan berwuduk ketika hendak makan, minuman dan bagi orang berada besar. Ya okay. atau tidak? Allahu akbar. Betul. Ketiga, abang janjikan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Betul tak? Saya pernah dengar orang cakap, penzina akan kawin juga dengan penzina. Kalau atau kalau tak pernah berzina, maka dia akan kawin dengan orang yang pernah berzinah. Yang tu betul ke? Jadi macam mana pula dengan orang yang bertawabat? Adakah orang yang bertawabat nasuhah tu dah tak layak untuk kawin dengan orang yang baik dan berilmu agama? Haa. Ini ada tempat kawal dengan ayat surah An-Nur. Azza'nya tu lah yang tihun illa zah'nin. Kalau lain yang jelas adalah alums syarikat pun Yang juga yang ber... Asfai kenayang lah. Tak tindak sendiri Jadi kesimpulan dia ayat tu pun maksud Biasanya Biasanya dari segi apa Orang ataupun Adhan Orang yang pengen itu dia akan suka dengan sesuatu perangai yang dia lah Bukannya tak boleh Biasanya orang yang suka berzina dia akan kahwin dengan orang suka berzina. Orang yang baik Dia dengan suci badan, wei, takkan Ustaz suka nak kahwin dengan bacut. Kan? Tak salah kan? Ah, selalunya orang yang soleh tu dia akan cari isteri yang solehah dan juga yang soleh. Tu dia nak kahwin dengan lelaki yang soleh. Kan? Dan orang cuba macam pacu-pacu bacut dekat sana dekat sana tu. Takkan dia nak kahwin dia nak kahwin dengan imam. Hmm. Bagaimana dia macam ni, Pusatlah kan Bagaimana imam ambil tak apa-apa Dan imam tu nak ambil idea nanti Ini secara umur Bagaimana cara umur So orang tak akan kahwin dengan orang yang satu Sekuruh dengan dia lah Satu level dengan dia, lah. satu jenis dengan dia lah kan salah ha, yang berginal tu nak kahwin dengan orang soleh. Tapi kan orang-orang boleh Kalau hanya nak dia nak kahwin pun Nak kahwin dengan dia ni Kan Nah, tapi kalau dia bertaubat, nah itu dan kita yang bertaubatin man attari min kami tamanda <tuh> sambara. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang tidak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada -dosa dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Ha, jadi kalau kita bersaubat itu nanti kan penciptaannya bila dia bertaubat, dia akan berubah jadi solehlah, soleh atau lah. solehah. Soleh soleh. Nah, jadi ketika itu nanti dia kan kau tengok orang yang dia salah dugalah tak kira lah orang tu nanti pernah berzina dia tak pernah bernyatakan saya eh hey, pernah berzina ke takkanlah tajuk kan ha ya apa yang telah lepas lepas tu lepas selesai jadi orang yang pernah berzina apa dia dia pun oleh Allah mana dia ni yang bersihlah sucilah dosa dia tak ada lah ha ha tak pernah satu kisah satu orang perempuan pernah berzina, tu datang datang satu rombongan untuk berkahwin dengan lelaki yang boleh. Kemudian mereka bertanya kepada Cenomar, minyak air, minyak lumpur ini, perlukah kami ceritakan keadaan perempuan ini yang yang dulunya dia pernah berzina kepada lelaki yang akan dia kahwin ini? Kami memberitahu saya pun yang buka mulut kita berpancing mulut. Saya pun yang buka mulut untuk menceritakan tentang keadaan perempuan ini yang berpancing mulut. Ini tak perlu kita nak menceritakan hal-hal yang lalu. Adapun diwajibkan untuk menceritakan air itu adalah air yang semasa ha, Itu wajib Itu bukan berkaitan riba, bukan empat Seperti seorang diajak bermusyarah Saya nak tahu dengan perempuan ni Macam mana pendapat tuan terhadap perempuan ininya Kita perlu diceritakan wajib bagi kita menceritakan kearibannya Yang semasa Yang dulu-dulu dia buat tu yang dia berkawab dah tinggalkan tak perlu dia ceritakan yang sekarang ni dia ni memang tu Dari masa tu masa sedap gila kita Cerita lah, lebih hari cerita kekurangan Mencuri dia lah, balance dia kan lah. Tapi kalau dalam bab-bab tu nanti aa, Dia kurang sikit lah ha, Ataupun secara umum dah, Dia tak keras right? cerita detail kan ha, Cerita yang serumum aa, Dia ni dalam bab ni agak kurang sikit lah aa, Dalam bab Baiklah, ceritalah Itu lagi kita kita diajak Masyarakat Dan kita kena fikirkan dia lah Kalau fikirnya kita Memberitahu benda ni Akhirnya akan bawa ke benda kebaikan Kita ceritalah Tak pula cerita detail Dia macam ni, dia macam ni, macam ni Itu nanti Benda tu adalah Jadi huruf adat Bukannya berarti semestinya orang tu Dan dulu malam betul kan aku Kan, saya lah macam mana pun kan itu macam ketentuan. Jadi kebiasaannya di dalam mencari jodoh orang akan cari yang satu level mana, lebar, tu kan trending YouTube channel nak nak jodoh ni. Betul tak? Tapi ada juga nanti kita kisah macam wali kawin dengan belajo, kan? Itu benda yang terjadi juga tapi bukannya kebanyakannya lacur kata ustaz. Ada. Yang jarang kita dengar kan. Kebanyakan yang kita dengar orang yang baik orang kawan yang baik, lah Kan yang tak baik Dia kan suka tahu dengan orang jenis-jenis je lah kan? Yang kaki di lagi Nak tahu dengan kaki diskusi, kan Takkan yang kaki diskusi, Nak tahu dengan dengan Tak boleh Taklah lah Macam itulah Kebiasaan orang uh. Ayat tu menceritakan tentang Raleigh Jadi banyak statistik kepada Para ulama maktasi mengatakan Ayat itu menunjukkan dan narangan ayat itu pun memang jumlah khabariah, jumlah yang menceritakan tentang kebiasaan manusia bukan jumlah perintah enggak lah orang berzinah tu hanya kahwin dengan orang berzinah tak boleh kahwin dengan orang berasalat ayat tu bukan ayat, ayat insya'iyah bukan ayat perintah ayat tu ayat khabariah, menceritakan tentang keadaan yang yang terjadi di kalangan manusia itu sahaja Allah Allah masuk pun alamin jadi apa yang main tu di barang yang terapai tu beritaman saya lah, minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan Ini memang memang kalau ada kekatan bahasa, bahasa yang kurang enak kita ni boleh mengingat. Saya memang kurang sempurna lah, banyak lagi kemahan, tentang saya pun terbuka-buka ni Kemudian tuan-tuan mesti maafkan saya untuk menjadi integre dengan takbir di waras warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sudara-sudara yang dimuliakan, syahdan hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Insyaallah bahasa tadi